Joseph Light. You cannot be the greatest player in the world and expect to get free rides. And what you've done, you've turned the league and teams against you. I like Patrick's quote that he would have stopped me. I just wanted, to, just wanted to know where he was in game three. I can't really heard what Jeremy says because I got my two standard coverings probably right in my ear. Gary Curry, McSorley, Gretzky, he did it, he did it. Rähteenpäin pakin Änäri Marakatit ovat jälleen palanneet sorvin ääreen kolmannen jakson muodossa tällä kertaa. Luonnollisesti tuossa otetaan ensiksi itäisestä ja läntisestä meidän tämänkertaiset nostot. Sitten tota, no niin, toissa osiossa jälleen vedetään Jospa ja Moisin. Voi Jospa, Giam, Oi, Jospa ois, mit, mitä se nyt menikään? <laughs> en muista miten runoili, mutta kuitenkin... Niin, Vedetään se, se osio läntisen osalta, eli nämä buyout-uhrit tai kenet, kenet vapautetaan sopimuksistaan mahdollisesti kesällä, niin niitä vielä spekuleerataan. Ja sitten tota, noin viimeisessä pätkässä, niin nyt kun kausi alkaa lähestyä, niin sanotaan, kolmasosa on nyt ainakin pelattu vähintään joka puolella ja pikkuhiljaa mennään sinne puolivälin tienoille, niin tällä kertaa sitten heitetään tästä, tästä kohtaa tämmöiset niin palkintoraati-arpomiset. Eli nämä NS-pääpalkinnot, mitä on, mitä on meneillään. Lähdetään tällä kertaa, tai siellä mun vuoro, niin aloitetaan Itäsen puolelta. Mulla Joo. oli kolme porukkaa, jotka silloin, kun nämä että käsittely olivat vielä kaikki divisioonan kärjessä, nyt on kuitenkin palautunut melko lalla sen tilanteeseen Boston, Pittsburgh ja Tampa Bay. Pittsburgh ja Tampa Bay johtavat omia div divisiooniaan, mutta toi Boston, niin Bostonillakin tosi paljon pelejä, paljon vähemmän pelejä pelattuna kuin monella muulla siinä, siinä divisioonassa, siinä on aika tiukka tilanne, mutta kuitenkin niin lähdetään nimenomaan Boston Bruinsista liikenteeseen, ja eritoten täytyy nostaa, että totta kai tilastoistakin sen kuka tahansa näkee, mutta sitten taas kun tuossa peliäkin, niin mä en muista tarkkaan lukemaan, että oliko se nyt yli 20 tapettua jäähyö peräkkäin, ilman että omissa kolissot on aivan huikeeta. Ja tuota, se nyt kertoo prosentti 94,8, mutta taas se häkellyttävin tilasto ehkä, että ne on päässyt koko kauden mittaan kolme ylivoimamaaliin ja ne on tehnyt kaksi alivoimamaaliin. <tosilta> <tosilta> siis, olisiko se peräti ollut niin, että se yksikin maali on tullut 5-3, eli siis 5-4 tila tilasto oli tasan. 2-2. <tosilta> <Kaks, kaks. tosilta> <tosilta> se on kyllä, kyllä huikeaa lukea, voi kyllä muuta sanoa. Että... Kyllä. Ja tässä tuota, näin kun katsoin, Bostonin Matsiani, niin, niin, uh, tuota, tuota, niin, niin sieltä pisti tuosta alimausta varsinkin silmään herran Patrice Bergeron, joka siis on, mun mielestä se on vähän niin kuin sen porukan, sen hyökkäys, hyökkäyspelin vähän liiderikin jopa, mutta oikein, siis aivan loistava kahden jätkä ja se on hienoa se, se pieni juttu, se, se pieni liikkeitä, miten se lukee sitä peliä ja löytää niinku oikeat, paik oikeat paikat, reagoi oikein ja mailla oikeassa paikassa ja katkoa syöttyjä ja riistää kiekkoja ja muutenkin, niin siis todella, todella tavattoman arvokas tyyppi tulee ja sitten nimenomaan kun on vielä ykkös miehiä, niin, niin toki sitten taas herää kysymys, että onko siinä roolitus nyt ihan sikäli kunnossa, että tavallaan tuommoista mistä pitää alimuossa peluttaa, mutta toisaalta sit taas, että vaikka se ihan pistetilastossa näyttää, mutta tämä vanha viisaus siitä, että jos sun paras puolustava hyökkäjä johtaa sun pistepörssiä, niin tilanne ei kauhean huonosti ole tietenkään siinä kohtaa. Ei ainakaan. Se on kyllä selvä. Miten tuota, kun olet varmaan Bostonia nyt seurannut tosiaan, niin olisiko, siinä, olisiko tässä Bostonin nykyisessä joukkueessa niin potentiaaleja ihan loppuun asti? No, siis sanotaan näin, että tuo erikoistilanne pelaaminen, varsinkin tuo aliomäinen ja sitten puolustuspelaaminen, näyttää olevan ihan hyvin hantilla. Puolustuksessa tulee ehkä omituisia nukahduksiin maaliin mutta Tuukka hoitaa aika paljolti maalisita kuitenkin niitä pois. Tuukka on tosi varma ja mitä katsoin, niin Boston pystyy pelaamaan aika paljon ne vastustankin vedot sinne laidoille. Että siitä ihan huippusektoreista ei päästä kauheus ampumaan. Tosi kun ne pääsee, niin sitten saattaakin joku nukahduksen paikka, niin sieltä kyllä on kaksi nollatilanne yhtäkkiä, mutta Kuitenkin kaiken kaikkiaan se oman pään ja alivoimapelaaminen tosiaan hyvällä hantilla. Mutta se, mikä minua huolestuttaa Bostonissa, on tuo, että te tekee aivan liian vähän maaleja. Mm. Ja tässä pelissä, mitä katoin, olisiko nyt vastaa ollut, niin, niin siinä toki maaleja tuli. Päättyykö se nyt sitten 4-1 muistaakseni? En muista, mutta kuitenkin siis sitä pelitilanteestakin maaleja tekivät. Mutta se, mikä pisti silmään, kun kuitenkin ajattelin että Bostonin ryhmää, niin se on lopulta kuitenkin aika kookas. Et sulla on kuitenkin tosi tyyppejä, kuten niin Lusitsia, Hortonia, tämmöisiä kavereita, eikä Marsantikaan mitään kauheasti pelkää sinne mennä. Se uskaltaa mennä, vaikka onkin vähän hintelämpiä ja tälleen. Mutta et se, että sit taas niin kun, että ne on aika röyhkeitä, mutta sitten taas ne ei, ne ei sitä niin kun, ei pelaa sillä tavalla niinku postan näköistä kiakkoja. Mun mielestä sinne maalin ne ei mene tarpeeksi, tarpeeksi niin kun, suoraan. niinku se on niinku perinteistä, että haetaan ohjuria, haetaan riparia ja tämmöistä näin, niin sitä on aika vähän. Ainakin, no. ainakin näissä pelissä, mitä mä oon nähnyt. Se on mulle aika iso yllätys. Sitten muutenkin, niin toi niin Boston mun mielestä on parhaimmillaan silloin, kun ne maltaa pikkasen kontrolloida kiekkoja. Mä en nyt puhu mistään Pekka, Virta, Jukka jalostyylistä, mutta siis se, että vähän niin kuin maltaa, että pakit tuo pakit on niinku tukena, eikä vaan sitä, että nyt no niin, nopeasti ja ruiskaisu päätyy. Kolmos-nelouskenttä pelaa enemmänkin niin, ykkös-kakkoskenttä vähän malttaa. No. Mut, ehkä sieltä vähän kuitenkin puuttuu semmoista niinku, niinku, tietynlaista... Niin, mikä sitten olisi semmoinen niinku, itsekäämpi pelaaja vähän, joka ampuisi enemmän, uskaltaisi mennä siihen maan. Se on, niinku, vähän niinku, venäläistyyppistä meininkiä jopa, koska <laughs> on niinku, et se että et, että jos ei kertaa sinne maalille mennä, niin jonkun tarvitsee sitten niinku heittää sitä lättyä lapaa ja se on niinku mm -hmm. jos ei sitä suoravivusta käytä hyväksi. Sen takia se on jotenkin pieni epäsuhta hyökkäyspelissä on. Mutta sitten taas kun katsoo no. takalinjoille, niin, niin kyllä ta Shara on, sitä on mielenkiintoista katsoa ja miellyttävää katsoa. Tässä, tässä pelissä ja kyseessä pelissä, mitä nyt viimeksi näin, niin heitti, lähti viivalta tulemaan, heitti spinoraaman ja <laughs> tuota, no, niin, ajoi maalille ja rystyllä ylä... ylä Mummuu siitä, niin, niin se oli kyllä aivan pöyristyttävä hieno suoritus. Ja silloin kyllä siis, silloin kyllä melkoinen maltti se kiekon kanssa omissakin semmoinen Janne niin mane itseluottamusta. Kolme <tos> ääniä tulee mitään hätää. Sitä hä hämmästyttävää seurataan, mutta että, tota. Niin, jotain, se on se niinku sen Claude Juliani mun mielestä suuri tehtävä on se, että pohtia se, että millä saisi näistä ykköskorjaista enemmän irti. Et mun mm. mielestä se kertoo aika paljon, että kuitenkin kaveriota jota maliheittain ensimmäisenä pölkyllä, niin kuin eli David Kreitsi johtaa Bistepörssiä. Mm. Ja siellä ei niin kuin, taida olla aidut takaan Bistepör-pelijätkää. Tota, no. Jollain tavalla, niin, niin ehkä sitten se vaati semmoista suoraviivastamista, että sinne niin postoneet menee ja ottaa sen tilan sitä maalia edestä, eikä, eikä pyytele anteeksi. Et, kyllä niillä on, siihen, niillä on kyky, kykyä ja raamia nimenomaan siihen. Ja kyllähän siinä Käpphitissäkin löytyisi tilaa täsmahankinnalle myöskin. Kyllä, nyt. kyllä. Jo. Sitten ehkä semmoinen se, mitä myös pohdin, niin, niin just se, mitä, minkä takia Kreitsi oli heittämässä pölykille siinä, että kun se olisi ehkä se, se niin kuin sanoa, haluttu palanne, mistä ne voisi ehkä luopuakin sen eteen. Minusta tuntuu, että tuo sekuni menee vähän hukkaan laidalla. Tavallaan, niin kuin, että se on kuitenkin semmoista niin playmakerityyppiä, niin se ei välttämättä sen laidalta päästä tekemään, kun se on se, se jonka pitäisi nyt ne tavallaan niin kuin päättää ne hyökkäyksiä, mutta se minusta tuntuu, että se voisi olla parempi ehkä niin kuin rakentamaan sitä hyökkäyksiä. Mm, aivan varmasti. Että kyllähän se, se kuinnillahan ei ole oikein, oikein tuo ainakaan pisteiden valossa, vielä tämä kausi lähtenyt kunnolla liikkeelle. Nyt viime on kyllä on ilmeisemmin tullut jo onnistumisia mukavastikin. <sum> Joo, ja se, siis kun se on kuitenkin luontainen sentteri. niin, mm -hmm. niin ihmetyttää, jos se Postonin ajatuksessa ei olisi siihen rooliin istuttaa myöhemmin, mutta tota, kuitenkin, niin siis mitä Bostonin pelejä on nähnyt, niin se kuin on ollut kyllä siis näkyvä, näkyvä pelaaja ja tekee se hyviä haastoja ja on kuitenkin se hyvä jaloistaa, niin se pääsee myös hakemaan niin paikkaa sun muuta. Mutta tuota no, niin mun mielestä Big Bad Bruins pitäisi olla tosiaan nimensä Veronen enemmän. Eli suoraviivaisempaa peliä ja enemmän sinne maalille. Ja niin miekin niin Bostonin profiili tosiaan, niin se kyllä antaisi kyllä resurssit siihen kyllä huikeat resurssit siihen kyllä mm. käyttöön. Tämä tietty taas, kun ei niitä kaikkia pelejä pysty yksinkertaisesti katsomaan, niin tota, tämä voiko voi tästä olla vain yksi tapauksessa, minkä mä oon nähnyt, mutta tota, mm. se kuitenkin pisti silmää. ja Joo. Jotenkin sitten taas, niin, niin se vetää johtopäätöksiä katsoa, että joukko on kuitenkin tehnyt niin vähän maaleja kuin on tehnyt, niin, niin varsinkin kärkijoukkueeksi. Niin totta kai sitä siitä herää kysymys, että onko näillä asioilla joku yhteys. Aivan varmasti. Mutta tota, sitten mennään Pittsburgh Penguinsiin ja... Mun täytyy sanoa, että ensimmäisenä otetaan totta kai esille kapteeni numerolla 87, Sydney Crosby. Siis mun mielestä tämä, en, ennen kaudella kun me ennakoitiin näitä, niin, niin puhuttiin paljon siitä, että et kun tuntuu, että sieltä puuttuu vieläkin sitä laituria, ruokkia ja muuta, niin, niin okei, nyt, nyt oli, tota, oli Malkkinia poissa ja muuta. Mutta ajattelen, että minkä takia Pittsburgh porskuttaa, niin siis, mun mielestä se, että kun nämä yksilöt sitten taas, kun ne on näin, kovia yksilöitä, kun puhutaan Malkkineista ja ja näistä kavereista. Kun ne tekee yksinkertaisesti, ne tekee muista parempia, niin ne, ne hinaa sitä, sitä laivaa. Tämä on sitä, tavallaan semmoista NHL yksilökeskeistä ajatteluakin jopa. Että tota, et näiden kaveritten kuulukin kantaa, niiden varaa vähän niin kuin kaikki rakennettu. Niin, <hys> niin tavallaan että se, että se... Öö, että se, se etujoukku, että välillä usein on, tulee nimenomaan yksilöistä, eikä niinkään mistään niin kuin valmentajan pelitavoista tai tämmöisistä asioista. Ja ehkä se tässä näkyy, näkyy myös varmaan se lyhyt valmistautumisaika, mutta muutenkin niin, jotenkin niin tuo niin Amerikassa ja tuolla tuntuu yksilö tuo yksilökeskeisyys olevan tärkeätä, niin tavallaan niin kuin tässä Pittsburghin joukkueen rakentamisessa se mun mielestä näkyy eniten, koska sulla on niin kuin, kuitenkin ajatellaat, että sulla on Ykkös maalivahti on huippuluokkaa, voittanut tän likapin, Ykkös on huippuluokkaa, Letangi Ja sitten tota, no, niin sit sulla on kaksi aivan sentteriä siinä vielä. Niin, niin, mm -hmm. Mikä tyyliistä vaikka syöttää sen, sen laiturin perseen kautta sitä kiekkoa maali, jos muuta keksii. Mutta mut joka tapauksessa Crosby on näyttäisi olevan nyt terve. Sen peli on ilo kattoa, se tekee, tekee juuri näitä kanssa pieniä juttuja ja siis tosi luovia ratkaisuja ja siis pelijäly raksuttaa todella nopeasti se levy siellä päässä ja kyllä aina vaarallinen. Aivan varmasti ja just niin kuin sanoit niin kyllähän niin Chris Kunits Pascal Dupuis niin kyllähän ne kaverit näiden miesten rinnalla niin kyllähän ne väki sillekin hyvältä tulee näyttämään siinä. Ja se on kyllä näkynytkin pistetilastossa hyvin siinä ja James Neal on kanssa kyllä ellään Tiettyä, tiettyä loisto loistokautta kyllä nyt, että Malkkinin kanssa aika monen tutkapari kuitenkin nyt tietenkin vähän, vähän pelipakka meni uusiksi, kun tuli tämä Malkkinin loukkaantuminen, mutta toivottavasti <tot> nyt ei Malkkini kauhean pitkän aikaa ole jouhuilehman poissa. No tuossa oli hyvä, kyllä katoin tota Pittsburgh-Tamppopeimaatsin tuossa viikonlopulta, niin, niin siinä oli hieno, hienosti sanottu mun Oliko se nyt sitten toi kommentaattori Bob Eri, vai kuka se heitti, että tuota, tämä kommentti, että, että ajatellaan James Neillin tilanne, että okei, että nyt Malkkini on vähän aikaa pojissa, että sen kanssa pääsee pelaamaan, mutta että otat, otat tuo sentteriksi, että miten on, että kyllä tämäkin on aivan hyvää, kyllä siinäkin nyt pelaa sitten. Kyllä, kyllä tämäkin nyt kelpaa siihen. Että. Jos ei parempaan pystytä, niin jos se se maari on jaksaa sieltä vaitiosta tulla, niin mennään näillä sitten. Eikö ole? onko se kahdeksan ylivummaalia? pääsäyttänyt tälle kauelle, että se on, kyllä, se on kyllä hurja lukema. On, on mä ennä sitä en katsonut, mutta 12 maaliin muistakseni oli ja se sit, pistää sen ihan kärkipäähän kuitenkin sinne Stamkosiin, Aivan Stamkosiin tavareisiin oheen. Kyllä, varmasti on ihan hyvä ehokas jopa, jopa rocket-pystin rocket saajaksi. No etenkin jos sitten, jos niin on pitempään pois saivotarjahdyksi sillä taisi olla. Joo. Tai ainakin niin oireet viittaa siihen ja ei ole niin kuin mitään, mitään, mitään fyysistä tällä hetkellä, niin sehän se tietysti on sitten. Mutta, mutta totta, no, niin totta kai sitten en mä usko, että Crospin kanssa se kemian löytyminen kauheita vaatii. Ei varmastikaan. Että, no, niin se, se kyllä usko, että niillä jatkaa venyttämistä ihan taatusti Siin, siinä, missä Crospikin. Mutta tota, sitten on pakko nostaa kyllä ehdottomasti nosta Pittsburghin yksilöistä niin kaveri, jota Joo, tota, no niin en muista spekuleerattiinko varmasti mahdollisen buyoutin kohteeksi, mutta tota, kuitenkin niin viime kauden huono, huonon kauden jälkeen. Mutta nyt ihan uuteen lento on Paul Martin 19 peliä 14 pistettä ja siis sanotaan, näin, että tämä on just sitä, mitä lääkäri määrä Oli vähän huolta, että et, okei, okay, orpikki on enemmän puoluspelijaeksperti, Niskainen on ihan semmoinen, taitaa olla enemmän kuitenkin puolustavampaa, joskin sellainen all-round-osaamista löytyy. Ja sitten Letang on niin se hyökkäyspelisielu, niin sille tausta tukee etenkin hyökkäyspelirakenteluun, niin Martin on näköjään vastannut huutoon nyt ja se on hienoa, hienoa nähdä hienoa penssin kannalta, että saat viiden saada miljoona sijoitukselle vähän vastinettakin. Niinpä, että tämä kaveri oli kyllä meidän papereissa niin ehdottomasti lähössä kesällä, mutta kyllä nyt varmasti menee uudelleen tuota arviointiin tämä meidänkin papereissa. Joo, eikä tota, no, siis ei, ei siitä mun ei ole puhettakaan, jos tämä, tämmöinen tahti jatkuu, mm -hmm. niin, niin se <laughs> saattaa, saattaa nostaa itseä palkintokeskusteluihinkin sitten. En mä tiedä ihan niin pitkälle, mutta kuitenkin, että, että aivan varmaan kakkospakki tuossa joukkuessa, mikä on se taas Pittsburghille ihan huikea etu taas eteenpäin mennessä. Muutenkin, tota, tota, missä, mitä Pittsburghin peliä katoin, niin, niin se oikeastaan ei sitä mitään hirveän suuri ongelmia löytynyt, etenkin kun... Kun huomioon, että Malkin oli pois, miten hyvin, hyvät se peli näytti ja miten, niin kuin, miten tehokas se peli on. Mutta sitten taas katsoa niin tuota, puolustuksessa, niin okei, sulla, siellä on Martin, Letang, Niskanen, Orpik. Se on se niin kuin top 4 ihan selkeästi. Kolmas parissa sitten taas tulokas Simon de tai Simon de anteeksi. Niin, niin sekin pelaa oikein hyvin ja oikein miehekkästi mun mielestä. Ja pärjää nimenomaan niin peli avaamisessa ihan hyvin. Siinä ei on ole mitään ongelmia. Mutta nyt mä katsoin, niin oli tää Derek England, joka että nyt vaan sekoita, mutta taitaa kuitenkin olla enemmän vähän kova nyrkkipelaaja ja tälleen näin, niin jos semmoinen puolustus, puolustava jyrä, niin, niin silloin oli tosi paljon vaikeuksia peliavoisessa. Mä en muista, siis avaussyötöstä ne ei kauhean montaa mennyt suoraan lapaa, ei leistä se ollut semmoinen metri etäisyys. Joo, eikös tässä ole ollut just, että no hän on kyllä just niin kuin sanoikin semmoinen kova nyrkki, mutta eikös tässä ole ollutkin Pittsburghilla vaan hyväkin tilanne, että semmoisia joukkueita vastaan, jota vastaan on tarvinnut vähän enemmän sitä kiikollista osaamista, niin siinähän Despree on, on, on ollut sitten kokoonpanossa, ja sitten taas kun on sitä puolustusosaamista enemmän tarvittu, niin hän on ollut tämä Robert Borduzzo-niminen mm. kaveri. Että hehän on aika paljon vuorotelleet siellä Pittsburghin kolmospakki parissa, että. Joo, ja nyt on sitten jännä nää, kun ne, tuota... Tavallaan tätä, kun ajatellaan tämmöistä niinku peliavaamisongelmaa, jos se nyt tässä kohtaa Englanti Portuuson mä en ole nähnyt yhdessäkään pelissä vielä, mm -hmm. mitä olen itse katsonut, Benssin pelejä, mutta kuitenkin, niin äh, sieltä haettiin tuttu ratkaisu, eli Mark Eton, näitä 209 mestareita, teki nyt loppukauden sopimuksen, ja mitä tästä näin pelaaja, no, en nyt kauheasti muistanut, mutta mitä sitä tietoa hain, niin vaikuttaa sitä vahvuudet, että se opisi nimenomaan tälle osa-alueelle. On niinku enemmän puolustava pakki, mutta silti pystyy nimenomaan näkemään jään hyvin ja pystyy heittämään sitä hyvää avaussyöttöä. Mikä kuitenkin on sitä hyvä hyökkäspelijoukkoilla, niin ei siellä saa olla mun mielestä yhtään heikkoa siinä Ei, ei, ei. Se, se on, on piruiso asia kuitenkin. Niin, niin, mä veikkaisin, että vuorottelu on tehty ehkä just sen takia myös, sitä silmä, sitäkin silmällä pitäen, mm -hmm. niin... niin Tämä on tuttu kaveri, sopivat vah vahvuudet ja yksi sormus seurasta jo, niin, niin ei se ainakaan haittaa sinne ole. Et... Ei ainakaan. Se on kyllä avan tosi asia. Varmasti tulee kyllä vahvistus olemaan tähän Pittsburgh-joukkuille. Lovejoyhan heiltä lähti tunne Anahaimiin. Hänhän oli näitä miehiä myöskin. Joo, Lovejoy ei tainnut sitä paikkaa kuitenkaan vakiinnuttamaan siinä. Ei. Ja, tuota no niin... niin mä en tiedä sitten, et, et, tuota no niin... että... En nyt ole löytänyt mitään kommentteja tähän, että, siitä, että mikä tuota, e hankinnan taustalla oli, mm -hmm. mutta tuota, no, niin järkeen käypää olisi se, että siinä nimenomaan ajatella, että kolmos parinkin semmoista niin kuin, kokemusta ja varmuutta siihen Debreen kaveriksi vielä. Ja nimenomaan tuommoista, niin että löytyy se hyvä ykkössyöttö ja puolustusamista kyllä. Et toki sitten taas tarkoittaa, että puolustus päästä häviisi kovan yrkin mutta sitten taas kun sulla on hyökkäyspäässä, sulla on ja näitä, mikä pystyy sen, sitäkin hommaa hoitamaan, niin en mä usko, että se on mikään menetys, jos englanti siitä lähtee. Ei varmastikaan, ja siinä on kuitenkin se hyvä tilanne tosiaan, niin kuin itse olen ymmärtänyt, että tosiaan Desprez tutsu, että siinä on semmoinen loistava vuorottelupakki, pari sitten, että heitä voi pii sitten heittää aina semmoisessa tilanteessa, milloin niin tarvitsee sitä erikoisosaamista. Joo, mutta mä, mä kyllä tota, siis ihmettelen jos, jos Depree istuu enemmän, en, enemmän penkillä kuin kukaan, mu, tai siis näistä muista voitodista, koska se, on, se sopii siihen porukkaan, ja se pelas mun mielestä helvetin hyviä ainakin tuossa mitä näin. Niin. Niin, niin, Ei siinä sen enempää. Sitten tota, viimeisessä divisioonassa niin on Tampa Bay Lightning, joka alkukaudesta eli huikein ylivoimapelissä myötä. Mutta nyt niin, no, enemmän niin nostan täältä kuitenkin kolme yksilöä tavallaan esille. Eli Vinille Cavalier aloitti tosi helvetin hyvin. Joukkueen kapteeni, mutta nyt se on vähän niin kuin hiipunut kuvasta, ja tuossa noissa peleissä, mitä mä näin, niin, niin se jotenkin ei, ei näkynyt siellä jäällä yhtään. Et Steven Stamkos on mm. se ja selkeä pelillinen liideri. Ja suuri tähti. Ja enkä yhtä, enkä yhtä ihmettele, että on ollut kiva nähdä, kun mä kauheasti tampan pelejä, ja oikein koskaan seurannut sen enempää. kyllä Stamkosin taidot on tiedossa sikäli, mutta et se, että miten niin ku, se ne teki, että Stamkos on ensiksi niin oikein pakin paikalla pari syöttöä, se pikkuhiljaa liukuu siihen P. yläkaarelle, sitten se tulee Vantimeria kiekko repussa. Ja se on mieletön se Vantaimer laukaus siitä sitä, tota, no niin P. kaarelta. Ja on sitten ylempää tai alempaa kaarelta, mutta joka tapauksessa sillä on pari paikkaa, mistä se on todella tappava, kun se pääsee raitinkudilla vetämään. Ja se on tarkka ja se on luja. Se on, että ei sitä, sitä kaverista turhaa turha ole pori, poristuja. Kyllähän se tuota jo viime kausi osoitti sen, että Tämä kaveri kyllä tulee vielä dominoimaan tuota NHL-maalipörssiä kyllä monta, monta, monta vuotta hetiä päin tästä. No se oikeastaan sitten ensiesitimisestä lähti, että mm. tässä on tämä veit, veitikka sitten. Mutta tota, silti mitä tuolle Cavalierin tulee, niin, niin okei, että, että Stamppu seiluttaa ykköstahti ahtipuikkoa, mutta silti ei kapteeni tuolla tavalla hävitä kuvasta mun mielestä. Joo. Mutta tota, sitten kanssa puolustuksesta, niin huippuhankinta niin sanotusti Matt carl niin pelaa pakestaan niitä, mutta näistä, mikästä sitten on pyörii, niin se on myös niitä pakkasen sitten taas. Vertailun vuoksi Sami Salo plus 12, Victor Hedman plus 10. Kaalilla taisi olla miinus 50 vai miinus kuusikosilla oli, kuitenkin pakkasen puolella pakkasen puolella ihan reippaasti siinä, niin, niin se ei ole hyvä asia. Nyt on jännä nähdä, että mitä sitten, että oliko Matt Kaal vaan sitten Brongerin suojeluksessa se pu, huippupuolustaja vai vai on no, niin, oli kyllä se taas loppukaudenkin niin. prongerin ei sen puoleen, mutta et se, että uudessa ympäristössä nyt pitäisi omillaan olla, niin... Niin. niin. Ei, ei, ei, ei tämä ensimmäinen tapaus olisi? No ei, ei kyllä ainakaan. Sinä, tuleeko sinne se hänen, hänen omaa pelaaminen sitten, niin eikö se, on kuitenkin vyökkäävämpi puolustaja, tai enemmän niin panostaa kuitenkin siihen, siihen puoleen, mitä minä olen ymmärtänyt, että... Tuleeko se sitten siinä, että se vähän puolu omaa pää sitten meinaa, meinaa vähän unohtua? Niin, en tiedä. Siis se on toi plus-minustilasto sitten taas, tässä just kun ei, ei niin kun mitään yhtä joukkueet seuraa mitenkään niin vakituisesti, mm. niin, niin sit, siitä ei mitään kauhean pitkälle vieviä johtopäätöksiä voi heittää, mutta plus on se, että kun sä erotut joukkueen tai liikasisällä suuntaan tai toiseen, raillakkaasti, Niin se kertoo sitten jotain. Ja kuitenkin polttien mm. pakista on kuitenkin aika, pal aika paljon plussan puolella aina mikä, niin, niin tämä Brian Lee oli vielä enemmän miinuksella, mutta sitten tässä ei tainnut pelatakaan vähän aikaa, että hän ei ainakaan pelaa kauheita minuutteja. Joo. Kaal pelaa kuitenkin sen 2-3 minsa, niin, niin... onko sitten pakkikaveri ehtinyt vaihtoa aikaisemmin, en tiedä, <laughs> mutta tota no, niin... joka tapauksessa taas, että tässä tullaan oikeastaan tähän seuraavaan. Eli Elikkä... vähän tuntuu myös, että sitä maalivat jonkin, että Andres vähän etsii itseään ykkösmailivahdin roolista, mutta mieltä epätasasuut Ja tätä täytyy sitten miettiä, että käykö tämä lopulta Boltsille aika kalliiksi. Niin. Tämä oppi, oppirohainmaksu. Mutta joka tapauksessa niin se on, sitte, on se maalivahtipeli, on se osittain puolustuspeli, varmasti niinku ihan yhtä lailla sitten saman että varmaan tarvitaan kanset. Et, Niiden että joukko kuitenkin tekee huikeasti maaleja. Maaleja tehty 69, mutta sitten taas vastavuoristi omiin menneet 58. Niin, <tö> niin tota, se on aika iso lukema kuitenkin. Ei se nyt ihan huonoin lukema ole siis päästetyissä maaleissa, mutta kuitenkin ne on sitten enemmän häntävää porukkoita, mikä noissa lukemissa pyörii. Niin, niin kyllä siellä selkeästi joku tämmöinen epäsuhta on, ja kiipusjärin täytyy se korjata ehdottomasti. Ja mun mielestä mm -hmm. sitten varmaan niin Lindbackin, no voiko sitä sanoa hapuiluksi, mutta tota no, niin ei sekään nyt ihan niin, niin jäätävää ollut, kuin se ehkä jopa odottaa. Ja sitten taas niin tota toi Matt Carl sieltä erottuu. Sitten taas niin mitä pakeista muuten katsoo, niin, niin Salo ei kyllä näy siellä jäällä ihan kauheasti. Ja ainoa mitä mä sen huomasin, niin Sydney, Sydney Crosby -veistä, kyllä aika satanolla pari kertaa siinä, mutta niin, se nyt ei ole mikään ihme, se, se vie aika monta muutakin ihmistä. Mutta Mut joka tapauksessa niin se ehkä toi, jos niinku kiteyt, kiteyttäisi vielä, niin... niin, niin tota, Mielestäni Pittsburgh on näistä ehdottomasti se, mikä näyttää niinku valmeimmalta ja parhaalta tähän. Tää varsinkin niinku ne on kohdannut jo pah pahoja loukkaantumisia, mutta siellä on ne, ketä ne kuuluukin vastata huuto, niin on jo vastannut siihen. Ja... Nousee sitten taas niinku Boston tarvitsee hyökkäysvoimaa tai jotain niinku tarvii kaivaa hyökkäyspelistä enemmän irti ja sitten taas Tampereen täytyy saada peräpäin tilkittyä, tuosta ei tule mitään muuta. Playoffeissa -off, play en usko ainakaan siis, että, että, että siis puolustamalla mestarukseen voitetaan, niin kuin sanotaan. No nimenomaan, näinhän sitä ruukataan sanoa se varmaan itselläkin heijastutula meikäläisen sitten valinnoissa, kun näitä pysti karnevaaleja aletaan sitten puihman läpi. Mutta siirrytään nyt sitten ihan läntisen konferenssia, mitä siellä on nyt tässä periodin aikana tapahtunut? Kyllä vain, anna paukkuun. Joo, lähdetään oikeastaan divisiona kohittain käymään tästä läpi, että Central Divisionassa niin jokainen on varmasti saanut lukea tästä Chicago Blackhawksin menosta, joka on, joka on aivan käsittämättömän kova, kovaa menoa ollut, että aivan ylivoimainen tässä, tässä läntisessä konferenssissa tällä hetkellä ja on kyllä, on kyllä osoittanut nyt muille joukkueille, että tänä vuonna, tänä vuonna täältä kyllä pesee. Itse en ole sillä lailla pelejä varsinaisesti kateellut. että seurannut nyt ihan tietenkin, ihan tietenkin sillä lailla aktiivisesti, mutta pelejä en ole, en ole katsellut, mutta onhan on tuo huikeata menoa kyllä Black Hawksilla. No siis mitä tilastoja katteli, niin tota, ei ainuttakaan tappiota varsinaisella peliajalla. Mm. Kolme jatkoaika tappiota 19 peliä, eli 16 puhdasta voittoa siihen päälle, niin... Mitä tuohon nyt sanoisi? No ei siihen, eipä siihen oikeastaan voi sanoa mitään. Että no, siinä... ei sana, ollut. no ei siihen vastustajillekaan oikein sanomista ollut. No ei ole ollut kyllä, että viime Edmontonin kanssa sanoi siellä mentiin ihan jatkoajalle asti, mutta tulta, eipä siinä sielläkin, kuitenkin voitto, voittokairat hii, ja vaikka takkin olisi tullutkin, niin se olisi ollut taas siellä jatkoajalla. Että huikeata, huikeata menoa on kyllä on kyllä tuolla. Muuten siinä Central Divisionissa aika aika tuossa Nashville, St. Louis, Detroit osastolla että heillä kyllä no Nashville pelaa aika tasaisen varmoja, varmoja pelejä. St. Louis on mennyt vähän huonommin nytte. Superjunnut Arasenkin ihan loukkaantui tuossa. ilmeisemmin Aivotarähyksen oireista, hän kärsii ja Detroitti sitten hyvin hyvin kyllä ihan vaikka ristiriitaisiakin tunteita välissä herää, että välissä tuntuu, että ei mennä onnistu sitten milhän, mutta sitten tulee noita, esimerkiksi tuo Vancouver-peli viimeksi, missä Detroit höykytti 8-3 Vancouveria, että sehän oli aika, se oli aika railakas, railakas ottelu kyllä, ja itekin sitä seurailin siinä, ja melkoista maaliloottelua maali kyllä oli siinä. Että no miltä kautta... puolustus näyttää? Ei se, ei se niin varmalta minun mielestä enää näytä, ei se, ei se nyt oikeastaan pitänytkään näyttää kyllä niin kuin alkuspekulaatiossa heitettiinkin, että kun sieltä se yksi iso palanen lähti pois, mutta emme oikeastaan sitä puolustuksesta sillä lailla hyökkäyksestä, niin Brynneri on kyllä nyt alkanut pikkuhiljaa löytämään sitä, sitä omaa oma rooliansa siinä joukkueessa ja se kyllä se maali, maalijyväke on alkanut sattumaan Siinä on kyllä ylivoimalla aivan huikea, huikea porukka, kun sinne Chetterberin Chetterbergin, Brynnerin löpi kentälle. Niin Yleensä siellä vastustajan päässä sitten soi. Soi no to, tuota, ei, Oikeastaan ei sen... Niin. To, tästä Central Divisionasta minä vähän tarkemmalla silmällä täällä Pahnan pohjimmasta koko konferenssin viimeistä, eli Columbus Blue Jackets. Minun mielestä... Varsinkin tuossa katoin viimeisimmän pelin, missä on, on sitä aikaa, mutta Los Angelesia vastaan, kun Kolumbus pelasi ja hävisi 2-1 sen ottelun, niin se, se joukkueen peli-ilme minun mielestä nähti, tosi, tosi hyvältä, semmoinen taisteleva peli-ilme, että kulmavääntöjä Kolumbus voittaa kyllä hienosti, ja se muutenkin se joukkue, niin vaikuttaa semmoista taistelevalta, mutta... Se, mikä siitä minun mielestä tällä hetkellä uupuu kyllä kovasti, niin ensinnäkin siinä on se maalintekotaito, se niin viimeistely, viimeistelytaito. Siinä on kyllä selviä puutheita Kolumbuksella. Ja sitten taas toisaalta niin tuo puolustuspää, se kyllä nojaa aivan liikaa Jack Johnson, James Wisniewski kaksikko joka pelaa aivan hirvetä minuutteja yössä. Ja nyt, esimerkiksi, nyt on aika mielenkiintoista nähdä, että on nyt jalka murtunut ja Johnsonikin on ainakin viikon verran ilmeisemmin vielä poissa loukkaantumisen takia, että kyllä se on aika, se on tosi tosi paha isku kyllä. Mutta maalivahtipelistä, niin Bobrovski Meisson, kaksikko, niin aika tasaisesti on, on pelaanut tällä kaudella ja ei minun mielestä kuitenkaan mitenkään hassumin olisi näillä kavereilla mennyt. No siis siihen, varsinkin jos se joukkue sinne edessä ei pysty vaan, pysty vaan parempaan, niin se on maalivahdellekin hankala paikka, mutta tää niin. Molari pystyy sinne jonkun verran pelastamaan tietysti. Mutta sitten niitä tota, Okei, okay, alkaa näyttää siltä, että Kolumbus alkaa putoa kyydistä, niin niin niin. sellaisia silmää pelaajia, mistä Kolumbus voisi olla valmis luopumaan. Mä veikkaan, että Kekäläinen kuitenkin on. Elää sitä filosofian mukaan, että rakennetaan draftin kautta aika pitkälti. Kyllä. Siellä on nyt hyvä drafti tulossa. Niin, niin. Mm, kolme Oliko se... pikkiä. Oliko tämä kolme peräti? Kolme. Ykköskerroksen hän löytyy. Noniin. Siellä oli, muistaakseni, siellä on Rangersin pikki siellä. Aivan niin, joista on Kings ja sitten on oma. Kyllä, ja siinä on nimenomaan nämä, varmaan nämä Kings-Rangers-pikit mennee sinne myöhemmälle, mutta tai se myöhemmissä varauksissa on kyllä nähty, että St. Louisin tapauksessa, että sieltä kyllä näyttöihän löytyy. On, on, ja sitten kuitenkin, noin, en mä tiedä, ei Rangerskänne mitenkään kauhean korkealla ole. Ei, <laughs> että, että, ei. Et, että se voi olla oso, osoittautua yllättäväkin arvokkaaksi pikiksi, mutta tota, no niin, on, onko siellä sun mielestä semmoisia pelaajia, mistä, niin kuin, mitä pystyisi lihoiksi lyömään, jos ni, niiksi siihen halus lähteä? No huoksi sieltä, niin minun mielestä ehkä jos joku, joku on flopannut kovasti nykyisessä kolumbuksen joukkuessa, niin se on kyllä ehdottomasti RJ Umberger, tota, aselaita melkein 4,6 miljoonaa kauessa. Se on kyllä semmoinen kaveri, että se on, on ollut yleensä aika tasainen, tasainen viimeistelijä, mutta... Nyt on alkanut kyllä niin laskusuuntaan kääntymään, varsinkin ainakin teho-opistetten valossa ja muutenkin vähän pelillisesti, niin ehkä siitä kaverista pitäisi nyt päästä, päästä sieltä erhoon. Mutta muuten sinä Derek Brassard, loistava, loistava peli, pelillinen sentteri minun mielestä ja ehdottomasti semmoinen kolumbuksen, kolumbuksen siinä ihan ykkössentteriä ja nämä uudet hankinnatkin Dubinski, Anissimun, mitä no hekin on ollut nyt sairastuvaalla, Kolumbus on vähän sitäkin kärsinyt, mutta he on minun mielestä näyttänyt tosi hyvältä. Ja tämä on nuorekas joukkue kuitenkin loppupeleissä, että sitä nousevaa potentiaalia minun mielestä löytyy tosi paljon. Cam Atkinsonia esimerkiksi on ilo, ilo seurata, että tosi ahnas, ahnas hyökkäyspään kaveri ja vielä vain kun tulee tuossa vähän ikkää ja varmuutta lisää, niin varmaan alkaa myös maaleja paukuttaa vähän, vähän kovemmalla kovemmalla prosentilla. Mutta sitten oikeastaan puolustuksessa kyllähän wisniewski Johnson on se kaksikko mihin, mihin siellä se puolustus kyllä nojautuu. Fedor Tjutini on ollut, ollut myös tosi hyvä tällä kauella. ja sitten näitä nuoria lupauksia on sieltä tulossa, että voisiko jopa niillä lupausten puolella sitten miettiä, varsinkin puolustuspäässä. Että nyt on kuitenkin Tim Eriksson ja John Moorea. Ryan Murraytä, David Savardia. Siinä on heti jo neljä huippu pakkiprospektia, josta voisi, josta voisi varmasti irroteltavia palaasia kyllä löytyä. No joo, se mä veikkaan, että se vähän sitä filosofiaa vastaan. Toista kuulostaa toi äh, hamburger, jos siitä halutaan lihoiksi lyödä, niin sitä voisi jopa saadakin jotain hyvää. Ehkä joku tjuutti, Mä en tiedä, kallis, että se ei varmaan liiku mihinkään. Ei varmasti, ja John Ihan... ei varmasti luovuta sieltä. Että... Ei, ei, siis kyllä mä uskon, että, että Kekäläinen kuitenkin haluaa pitää noita kulmapaloja siinä, siinä ja tota, varsinkin nimenomaan näitä nuoria, mm. nuoria palasia, että en mä niistä usko, mutta just tämmönen niin vähän alisuorittava kallis hyökkäini, niin, joka saattaisi olla jollekin mulle käyttökelpoinen, niin en tiedä, se nähdä, että onko, olisiko Blue sit kuitenkin myyjänä, kun näin tonne... Mennään tuonne Red Deadlinea kohti. Kolumbusta mielenkiinnolla seura, seuratkaamme edelleen, ja varsinkin tässä, kun kekäläinen nyt. kekäläinen nyt siellä... <tos> <tos> <tos> <tos> niin, en mä tiedä. Onko se niin kiinnostavaa jäällä katsoa, mutta ainakin sit se, mitä siellä ja ulkopuolella tapahtuu. Ja varsinkin, niin jotenkin nyt näin suomalaista, niin se, että ensi kesän tuli heti helvetisti lisää mielenkiintoa. <tos> tuli ehdottomasti, ja on kyllä itsellä sillä lailla mielenkiintoa, että ihan mukava oikeastaan verratakin vähän, että... Katellaan nyt tämän kauan pelejä sitten ja sitten alkaa vertaamaan siinä ens, ensi vuonna sitten, että näkyykö, millä tavalla nämä muutokset sitten näkyy loppujen lopuksi kolumbuksen pelissä ja kuinka nopeasti siellä alkaa, alkaa minkäänlaista muutosta, jos sitä nyt tulee sitten. Katsotaan nyt sekin. Kyllä tulee ja sitten sit on mielenkiintoista nähdä näitä, että et tuleeko niin noita, pystyykö hän haalimaan jotain luottomiehiään muista seuroista, niinku santuisista ja näistä, että kenen kanssa hän on tottunut tekemään töitä. Ja... Mm. Niin, että liittyykö he yhtäkkiä Blue scouting-organisaatioon? Sen mä tiedän, että se varmasti se pistää uusiksi sitä hommaa siellä. Ja, niin kuin kuuluukin, totta kai. Selkeästi Blue Jackets on yksi on, no, organisaationa on ollut ihan pelkkää paskaa. Niin... Kyllä, että nyt tarvithan kärsivällisyyttä ja annethan Kecklulle työrauha, että hän saa alkaa rauhassa rakentelemaan. Ja teethän tosiaan keklu sinne sitten Central Divisionaan painimaan ja siirrythän Northwest Divisionaan. No niin. tuota, tämä on myös tämä läntinen konferenssi muutenkin näiden pisteiden ja sijoitusten, sijoitusten kanssa. Ne niin on äärimmäisen tasasta, mutta täällä sitä on vasta tasasta Northwestissa. Että täällä Coloradohan on tällä hetkellä divisionan pahan pohjimmainen 16 pistettä. Ja Divisioona, 3, kolmonen, Minnesota ja Edmonton, heillä on 18 pistettä. Siinä on neljä joukkuetta nyt kahden pisteen sisällä. Se on, mm. se on tosi, tosi tiukkaa ja vankkuuverro on sieltä alkanut jo ottamaan pesäeroa ja tämä nyt ei varmaan kellekään hirveänä yllätyksenä edes tuleekaan. Mutta... Muistasinko tämmöisen lausun, että Vancouver voittaa ihan pystyyn, muuta ihan sama? Muistan, muistan tällaisen, tällaisen lausahduksen, että aivan... Aivan kyllä hienosti, hienosti silloin tiesi kyllä tämä. Kyllähän tämä monilla no, Ei se nyt mikään kauhean tietoa. Nämä joukkoet syöpii tosi paljon toisiltansa. Nämä Minnesota, Edmonton, Calgary, Colorado. Ne syöpii niitä toisten pisteitä tosi, tosi paljon. Minun kyllä. Siinä tulee sitä ristiin pelaamista. Ja muutenkin ne on jotenkin pelityylit minun mielestä hirveän samankaltaisia. Se, se on semmoista puurtamista semmoinen yleisilme näillä joukkueilla minun mielestä, mitä en olen niitä pelejä kattonut, Että siellä Edmontonillakin siellä on aina näitä pikkusia pilkahuksia tulee siitä iloisesta oikein iloisesta ja mahtavan näköisestä hyökkäyspelistä mutta sekkään ei ole aivan ollut sillä tasolla niin kuin esimerkiksi Ryan Nugenthopkin se on kyllä aika pahasti alisuoriutun esimerkiksi Edmontonin ykkösentteri kuitenkin No, se jostain varmaan tokankauden kirjasta ja muutenkin. Siis nämä on nuoria poikia. Se, niitä, niitä, mitä pikkuhiljaa alkaa voittamaan, niin se tarkoittaa mun mielestä sitä, että ne, ää, jos ne nyt niinku viimeisen asti tappelee playoff-paikasta, niin mun mielestä se on jo hyvä suoritus. Varsinkin, kun siellä on vielä aukkopaikkoja, mitä nyt kesällä varmaan pääsee pikkuhiljaa täyttelemäänkin ehkä jopa. Varmasti. Ja, ja, ja tota, no, niin, mitä sitten, niin... Sitten on kans kysymys... Mikä tulee mieleen, niin on se, että sitten taas, onko se, niin, kui pitkään sitten taas Tampelinilla on aikaa sitä rakentaa. Et tavallaan niinku siellä on nyt semmoinen kivijalka, että kyllä nyt pitäisi perkele pikkuhiljaa saada vähän niin kuin jo seinääkin ympärille. Pitäisi alkaa ehdottomasti, että häty, taas voisin sanoa nyt semmoisella lauseella mitä mie niinku kauen alussa olisi varmaan missään vaiheessa tullut mieleenkään, että kyllä Edmontoni... Edmontoni nytten, millä sijalla se on tuolla pisteessä, niin sillä olisi huomattavasti vähemmän pisteitä. Se voisi olla aivan selvä jopa divisiona viimeinen, ilman sen maalivahtikaksikkoa. Devan Dypnyk Nikolai kappi Tämä on minun huomio kyllä Edmontonista, että nämä jätkät ovat vetäneet ylirajojensa <laughs> niin sanotusti, mitä minä olen seurannut. Onko se, tota, olenko ymmärtänyt oikein, että Dubnik kuitenkin periaatteessa on vähän enemmän ykkösmaalivahdin ollu, ollut? Dubnikkin on, Dubnikki on se ja Hän on kyllä paljon pelastanut Edmontonia nimenomaan jatkoajallekin menemään siinä. Ja Nikolaik Haupi-Bullin myös on ollut loistava kakkos, kakkosmolaari siinä. Että viime esimerkiksi Chicagoa vastaan. Sehän peli meni myöskin jatkoajalle siinä. Että, vaikka Chicago on paine siinä lopussa aikamoinen ollakin. No joo, no Happy niin vetää tosta vielä viimeiset näytöt tällä sopimuksella ja sitten katsotaan, että joskohan hänet joku vielä ottaa, ottaa halvalla pahvilla jonnekin, mutta tota no, niin se on selvä, että tuolla hintalapulla se ei Edmontonissa varmaankaan jatka, varsinkin jos Dubnikki on nyt ottanut sen ykkösvahdin hommat siitä. Kyllä, että kyllä, kyllä siinä on näin nyt päässyt tosiaan käymään. Northwest Divisionasta ei oikeastaan mulla enempää semmosia... Semmoisia varsinaisia huomioita, että tuosta Pacific Divisionasta sitten oli tämä Los Angeles Kingsin pelejä, Mä olen nyt paljon seurannut, että tullut niitä tällä periodillakin varmaan neljä tai viisi, muistaakseni, kateltua. siinä. Ja Kingsihän oli aivan alkukaudesta, aivan purjeessa. Ei niinkö se peli, on lähteä milhään, milhään käyntiin, True Doughty, aivan karmeata komptausta siellä omassa päässä, mutta se joukkue on kyllä hienosti minun mielestä luonut nyt sen nahkansa taas, että sieltä on, sieltä on nyt viimeaikaisissa esityksissä, niin kyllä paistanut semmoinen, pieni on vielä semmoinen omassa päässä se puolustamisessa vähän sitä epävarmuutta, mutta siinä varmasti näkyy, näkyy tämä tuota Green Mitchell pakkiparin puuttuminen tosi paljon. Että olivat Los Angelesin oikein mestarijoukkuessa varsinkin niin semmoiset av AV-pakkipari, joka niitä minuutteja tosi paljon AV-la otti. Että he, he on molemmat ollut loukkaantuneita ja se on kyllä näkynytkin Los Angelesin otteissa ja Quicki ei ole aivan kops, kopsinun niitä Kopsinun niitä kiekkoja aivan niin hyvin kintaansa, mutta nyt on sitten Bernierille annettiin siinä muutama startti ja nyt tuntuu, että Quickikin on saanut taas sitä juonenpästä kiinni ja Tällainenkin kaveri Jeff Carter on kyllä löytänyt nyt sen maaliyvää hienosti ja nimenomaan voitto voittomaalia vielä, mitä hän on, hän on päässyt tykiittämään hyvin. hyviä. Ja mä katsoin, että Philadelphiaan Filadelfian jurrikaksosilla ihan nyt, ei ihan piste per pelitahti, eli Richard Carter niin ei ihan piste per ole vetänyt, mutta hyvin kuitenkin. Kyllä. Mutta se, se, mikä on mielenkiintoista tästä mun mielestä, että puhutaan tästä näin Vancouverin maalivahtitilanteesta, totta kai se on korkeamman profiilin juttu, mutta sitten taas se, että Bernierin loppuu sopimus tähän kauteen. Kyllä. Jotain pitäisi tehdä, jos se, siis ei se siellä jatkaa. Ei mitään järkeä jatkaa. Kvickio kvick, kvick ykköshevonen ja se on ilmoitettu, niin nyt Bernierin pitäisi jonkun tarttua. Ehdottomasti. Siinä olisi kyllä semmoinen kaveri, jossa on aivan selvä potentiaali. NHL ykkös maalivahiksi jopa, että Bernier on, on pietetty aina huippuprospektina ja Kyllähän on mitään pelejä on kattonut, niin kyllähän on ollut tosi varma siellä, että se oli varmasti ihan valmennusyholtakin tämmöinen hyvä herätys tuonne Quickiin suuntaan, että hei, meillä on tämmöinen kaveri täällä, annettiin muutama startti siinä kaverille ja näytettiin vähän, että meiltä kyllä löytyy tämmöinenkin kaveri, tuossa ei ala se alane kiekot tarttumaan sinne räpyylään, että Joo. kyllä tuo tulee tuo Bernieri tuolta lähtemään, se on kyllä, se on kyllä saleetti, että mitä sitä turhaa jää tuossa quickie-varjossa uraansa luomaan, ei muuta kuin kunnianhimoisesti etiä päin, vai? Joo, se on osa osate mun mielestä tosi mielenkiintoinen pohdittava, mutta on tota niin Kyllä. Se, se on sitten, niin heitän ihan jokerina, niin kun... En tiedä, mitä, mitä, mitä on backstreamin niin jatkosuunnitelma, mutta tota on niin, niin, olisiko se minnesota ehkä käymässä kiinni, tai sitten ehkä on tota jopa Tampa Bay voisi siitä hankkia maalivahti tandemin. Aivan, aivan helposti ja varmasti Tampa voisi olla se, että sinä saisi vähän sitä tasaisempaa pelutusta esimerkiksi 50-50 tyylille ihan siinä, että joo, kun se on kuitenkin kaveri, joka ei ole vielä pelannut peliäkään ykkösmaalivahtina tai päivääkään oikein ykkösmaalivahtina niin, niin tota, se on aina vähän riski vertaa tapaus Lindbeck niin tota, joka ei Linnipäkkikään mitenkään siis pettäne mun mielestä. Se on, tosta, en mä semmoista kuvaa tarkoittanut antaa, Mutta tota noin... Niin, ei se niinku sellanen päiväisellä ykkösmaalivahti. Mun mielestä Karoni on pelannut enemmän kuin se olisi pitänyt pelata tähän mennessä On, on, on että Siinä on... Siinä on aina tämmösiä riskejä justiinsa. Se maalivahti ei... Ei vain, se ykkösmalaari ei hyvin pelaa, niin siinä voi käydä niinkö... Jonas Hillerille on päässyt käymään. että siellä sitten... Saa pistää urheilu hörppiä sillä vaihtopenkillä ja seurata huippulätkää siinä, siinä sivusta. Kyllä, kyllä. Tota noin, pitäisikö meidän hypätä eteenpäin? tuli näköjään, näköjään aika pitkä alkuperä Joo, tuli <tos> vähän, vähän nämä höpöteltiin vähän liikaakin, mutta siirrytään. No helvetti, me, meillä on ollut, meil on ollut ikävä, ikävä toisiamme, ikävä marakatteja, niin, niin pitää sitä nyt vähän höpötellä. No, pitää ehdottomasti, että kyllä suotako se nyt meille anteeksi. Kyllä. No, mutta tästä tulee nyt vähän pitempi jakso, mutta koitetaan ensi kerralla pitää vähän tiiviimpänä sitten. Mutta että asiaa kuitenkin riittää, niin ei muuta kuin mennään eteenpäin. Eli tota, nyt kun saatiin toi <laughs> poikki alkuun, niin mennään sitten tuonne Paiot osastolle eli jos nyt ihan väärin muistan, josko tämä osio nimi on ollut, mitä mä heitin, että. GMI osoisin. Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, että Diego, Diego, Diego, Näin Diego, että Diego, Diego, Diego, niin joka Diego, Diego, Diego, Diego, tuli tähän uuteen Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, alenee, niin, niin, niin pääsevät Ihan ilman mitä sen enempää seuraamuksia ja pelaajat pääsee pelaamaan tekemään sopimuksen toisaalle. Eli se on hauska, että näistä pelaajia, niinku Wade Redden ja Scott Gomez, heille, heille tämä, tämä, tehtiin, tämä operaatio niin kaikki oli jotenkin kauhean huolissaan heistä. niin että mä nyt tiedä, että jos katsoo millaisia miljoonia herrat tienä sinne rahallisten, niin ei ainakaan mitään hätää ole. Ja nyt ne pääsee pelaamaan lätkää ja tienaa vähän enemmän rahaa vielä. Nimenomaan eihän heillä huono tilanne ole, ole kyllä missään nimessä tällä hetkellä. Että turha, turhaa heistä on kyllä, jos joku nyt on huolissaan ollut, niin on kyllä turhaa ollut. Tämä siis on voitto-voitto tilanne, tilanne kaikille. Kyllä. Sikäli, että, okay, että he saa sen, mitä heille pitääkin saada, ja sitten he saa vielä toisaalta vähän ja ottamalla alennusta, niin pääsevät varmasti pelaamaan lätkää ja saavat uuden tilaisuuden näyttää. Mutta... Tota, Mä ajattelin, että jos mä entäs tuossa noin niinku divisioonat edellä. Joo. Ja tuota noin niin divisioonien sarjatilanteiden mukaiseen listaa maita ne joukkueet laittaneet. Niin, aloitetaan suoraan vaikka tuossa sitten Chicago Black Hawksista. Mitä tuota noin niin. Sanot, sä sanottu sä ennen kuin että sul oli kovin hiljasta. Mulla olisi taas melkein jokaisesta täällä nimi. <tä> no niin, no niin sehän, sehän kuulostaa herkulliselta tilanteelta. Itse en tosiaan niin hirveästi, en tiedä, olin jotenkin niin suopeassa mieleentilassa, kun tätä minun listaa sitten tein. Mutta jotenkin, jos niin esimerkiksi Chicagosta lähdetään liikkeelle, niin niin, niin Aika hiljasta oli minuun papereissa paperissa täällä, että onhan tullut näitä kovaapalkkasia miehiä, varsinkin pakistoon on kyllä paljon paljon pistetty rahaa kiinni, että ehkä se tuota pakistosta kuitenkin lähtisi karsimaan sitten jos jostakin. No sieltä mulla on, mulla on oikeastaan, totana, niin... sen takia en ole varma, että pystyy, pystyy tätä edes käyttämään, koska hän on aivotarjyksi takia pois, mutta Steve Montador, 2,75 miljoonaa, niin en mä usko, että sitä kuitenkaan kaupaksi tuolla hintaa saisi niin, niin miksipä tätä ei käyttäisi. Ehkä mulla on vähän sitä, se, takia, sitä liipasisormen herkkyyttä kans mm. kun kerta tuo mahis käyttää, niin miksipä ei. No miksipä ei. Montadorhan siinä kyllä oikeastaan semmoinen semmonen palainen kyllä, kyllä olisi siinä, että Jalmarssoni on kuitenkin, Jalmarssonillakin hän on kova palkkana kolme miljoonaa, mutta kyllähän hänen avut, avut tietenkin on siellä puolustuspäässä, missä hänen arvonsa, arvonsa mitaathan, että Kyllähän Chicago on tuossa puolustuksessa kuitenkin tuo Seabrook-heat-kaksikko on sitä hyökkäys, hyökkäysvoimasta vastuussa. Joo, ja sitten tota... En mä tiedä, Johnny Oduija vaikuttaa vähän ylihintaiseltä, mutta et... Saanut näin hyvä rooli sieltä, en mä... En tiedä, jotenkin mun silminen on näyttää, näyttää niinku kovemmilta lukemilta, mitä ne ehkä onkaan sit, mutta kuitenkin niin... Mm. Kyllä mä kuitenkin päästäkin kuitenkin parihehdokasta heitä, että jos sit halutaan oikein radikaaleja ratkaisuja tehdä, että jos, tota noin, niin, jos palkkakattotilanne käy tiukaksi, niin totta kai sitten niin on paikka päästä yhdessä tosi pitkästä sopimuksesta eroon, niin, niin kyllä se Marian Hossa sitten näistä on ehdottomasti, kenestä sitten voisi ehkä luopua, jos niikseen. Niin, Hossalla on aika pitkä, pitkä sopimus, eikö se ole ihan, ihan tuonne ensi vuosikymmenelle asti? Se oli, että se on, olisiko se pitkä 40. että se on juuri näitä sopimuksia, mistä, mitkä, millä, mistä pyrittiin eroon tässä CBA-neuvotteluissa. Niin, niin tavallaan, ää, totta kai se, se on hankala tilanne, hankala ajatus luopuu huippupelaajasta. Mutta sitten taas kun ajatellaan, että seuran tulevaisuuden kannalta ja muuta, niin, niin palkkakatto alenee, ei tiedetä, miten se tulee käyttäytymään, Nyt niin, toi cap kuitenkin pysyy. Mm. Niin tota... Se on niin tavallaan, se on ehkä kaukonäköinen ratkaisu jopa. No se voisi tietenkin kaukonäköisenä ratkaisuna olla kyllä tosi hyvä, että ei kyllä näistä hyökkäyspään palasista, niin kyllä se hossa tietenkin, että kyllähän tuo kuitenkin väkisillä se, väkisillä se hänen tuotantonsa tulee kuitenkin todennäköisesti laskemaan. Sitten on kuitenkin niin, äh, Dave Scane, Sharp on nämä ykköshevoset siellä, Saad on nousemassa sinne, ja mitä näitä nyt sitten on. Sitten on kans, niin, niin no heitän kysymyksen ilmoilleen, että onko Dave Pollan nyt ihan kuitenkaan 3,375 miljoonaa armonen. Mm. Mä en tiedä, mutta niin se ei ole mun asiani päättää. Mutta se, se oli vähän kiikun ku kun en mä ehkä hän nyt sitten ehkä sinne, että se on Niin. Mutta niin, mut noin noi Montador, ja totano, niin, sitten jos halutaan oikein radikaaliksi heittäytyä, niin, niin on. Kyllähän Bollandillakin kovaa palkkaa on, mutta se on varmasti se... On hän on just semmoinen roolipellaaja tässä joukkueessa, että hän on enemmän sitä puolustuspäävastuuta hänellä, hänelläkin siinä, että... On toki, mutta sitten taas, että se... En tiedä jotenkin, niinku, mitä, mitä itse tässä ajattelen, niin, niin, niin roolipelaaja kuitenkin sitten taas on niin... Totta kai niin kun niillä on tärkeä rooli. No niin, rooli on tärkeä rooli joukkueessa. Mutta sitten niinku on se että ää, jos sikku pitää maksaa noita isoja taaloja, niin isot taalat menee maalintekijöille ja ne menee näille niinku huippu, huippu, oikein niinku huippumiehille. Niin, Niinpä. niin sen, sen takia tämä mun mielestä niinku lähentelee lähettelee 20 kenttälaita palkaa palkkaa vähintään ja sitten mun mielestä sinä kohtaa pitää tehdä tehdä niinku 4 50 pistettä tämmöisillä hinnoilla jo. Niin. Niin, niin tavallaan tuo tavalla kertoo sitä, miten se palkkakehitys on kuitenkin lähtenyt vähän käsistä taas, vaikka tämä palkkakatto katolla yritettiin hillitä. On joo, ja kyllähän tietenkin Pollando on kaveri, että varmasti, varmasti on helposti liikuteltavissakin, jos haluaa, mutta kyllä tuossa kuitenkin muutama vuoden päästä, kun hällä soppari loppuun, niin kyllähän siinä, siinä on palkana tiossa, se on kyllä saletti. Joo, ei to, mutta ei to todellakaan ole mitenkään niin myrkyllinen sopimus. ei, taas. ei, ei. ei. Mutta toi Hossakin on iso riski, toisaalta sitten taas palkkakattoaikana, tuolloin on kuitenkin, toi helvetin pitkä sitoumus. On. Niin, niin nyt tos tavallaan niinku se, että sä pystyt lakasemmaan se matoalle tuosta tosta vaan, niin niin. En tiedä. Saa katsoa, kutkutteleeko se tuolla vähän takaraivos kuitenkin. Joo, se olisi, se olisi kyllä kauaskantoinen tai kauas näköinen ratkaisu siinä, että iso... iso ja olisi. saattaisi olla nimenomaan kauaskantoinenkin, että moni muki osata, että hetkinen, saatana, mutta toi oli vaikka fiksu liike. Niin, nimenomaan ja sitten... Vois... Täskö meidänkin? Niin, nimenomaan. Siitä voisi sitten tämmöinen kehitys syntyä. Että... Mm. Mm. Koska, koska tämä on siis mun selkeästi enemmän niin kuin, äh, pelaajalähtöinen, tämä sopimuksen pituus pakko olla, koska... Tota, no, niin... Tavallaan niin, totta kai et sä ollut se pysyvyyden joukkojen rakentamisessa ja muuta, mutta tota, mun mielestä se, oliko se nyt seitsemän, seitsemän vuotta se sopimuksen pituus, mun mielestä se on, se on ihan hyvä, se on järjenrajoissa vielä. Mm. Mutta kun katsoo näitä, kuinka moni näistä pitkistä sopimuksista on oikeasti toiminut? Niin. Et, et, tota, se, se on helvetin hyvä kysymys mun mielestä, ja sitä, sitä niin kun veta katsoa, niin siellä kauhean monta on mikään niin oikeasti kantanut sen arvonsa. Siitä sitten ihan niin kuin pääty, tai siis noin päätyy menossa menossakaan pitkä pitkään aikaan, mutta kuitenkin niin. Kyllä se vaan monille, niin monille sitä Kyllä mielestä pitää kuitenkin olla vähän se, että sopimus on katkolla ja vähän niin painetta kuitenkin sitä hommasta. Niin, niin, niin. Ei se ole huono asia. Mutta no niin, mennä Nashvilleen, oliko sulla sieltä mitään? Nashvilleen, mietin tosi paljon sitä. Puolustus on minun mielestä rakennettu, rakennettu kyllä niin huokeuden perusteella. Oikeastaan koko joukkuekin aika, aika lailla, että Cap on kyllä matkaa. matkaa sillä lailla, mutta, mutta, mutta ehkä tuosta hyökkäyksestä voisi kuitenkin miettiä joitakin palasia. Tietenkin kun Paul mietti, hän hänhän on just semmoinen tärkeä alivoimamies alivoima ja Helgatin kova aloittaja, mutta alempien kenttien mies. Siinä on just vähän samaa tulleen niin tämän Bollandin kanssa, että onko se 3,25 miljoonaa siinä sitten, onko se sitten oikea hintalappu tälle kaverille. Aivan sama Ei. mäkin pohdia sitten, sitten toinen kaveri, kenet mä nostan esille ehkä mun yköshevonen tossa on sitten taas, et Kaveri, joka tuntuu, että se välttämättä haluaisi pelata NHL, niin, niin ei se mun mielestä sitten tarvii. Kaveri, joka tuota, tienaa kolme miljoonaa eikä todellakaan tee sen eteen mun mielestä tarpeeksi, niin kyllä se Kostitsinin Kostitsin. voi sitä samatio ostaa ja lähettää poika KHL. Et. Et jos ei kerta siellä kiinnosta mm. pelata, niin ei oo On joo, että kyllähän tuommoinen Kostitsinin profiilijätkä just pitäisi olla tässä Näsville joukkueessa semmoinen ja Sitähän näin, näin kyllä todellakaan. Siihen huthon ei ole... Eli kyllä minä olen kanssa samaa mieltä, että jos ei miehellä NHL-haluja löydy. jos löytyy, niin silloin varmasti sillä lailla helppo lähteä kokeilemaan jotakin tradeaakin siinä, mutta kyllä se KHL voisi olla Sergeille ehkä se oikea osoite. No sellaisen kuvaan näistä Kostitsinivelistä sanoin, että ne on paljon kovempia supertähtiä kuin kukaan muuta juo. Niin. Ja tota, no niin se, että se ei ole mun mielestä, se ei sovi muutenkaan, että se Radulovkin oli, se oli hyvä kokeilu, ei siinä mitään, se nyt ei tuottanut sitä mitä piti, siellä oli kostitsini, mä musta nyt tämä kostitsini vai kumman kanssa se oli siellä ryppäämässä silloin. Andrein kanssa oli silloin ryppäämässä. No, Sergeillä oli jotain ladakauppaa varmaan menossa. Aivan, aivan varmasti siinä jotakin Vispilän kauppa oli menossa. Että. Kyllä tuosta kannattaa, kannattaa enemmänkin kiinnittää just huomiota. Kuitenkin tuo esimerkiksi Wilson, Wilsoni kahden miljoonan mies ja on kyllä, on kyllä todella vuosisadan kyllä Sergei Kostitsinin peliä ihan tehopisteiden ja muutenkin pelillisesti, joo. pelillisessä valossa. Niin kannattaa pistää realiteetikuntoon kyllä tuolla Nashvillessäkin. Ei, semmoisen kuvakostit sinne sanoa, että se on niinku, niin niin, palk, palkkaa ja vasta tulosta ja asennekin on vielä vittumainen, niin mitä turhaa semmoista sitten katselemaan S. Villen kaltainen porukka, että muuta kuin kassan kautta kotiin. Kyllä, aivan, aivan oikea ratkaisu. Okei, okay. St. Louis Blues oli sitten toinen niistä kahdesta joukkueesta, mistä mä en löytänyt yhtä ainutta nimeä ja syy niin on se, että se kaveri, joka sieltä kaulaa, kaulan katkaisua voi se jollain tasolla harkita, Lähinnä iän ja cap myötä on tämä herra McDonald, joka tai taitaa Jukka kapteenikin olla, mutta sitten hän on, vapa, on vapaa-agentti tämän kauden jälkeen. Niin niin, jos on. siellä katsottavat, että jostain pitää luopua, niin se on varmaan sitten hän ja eiköhän hän sieltä sitten lähde ihan, ihan niin kuin luontaisen poistuman myötä, että ei sitä tarvitse kenenkään ketään pois potkia sen takia. Muutenkin se oli mun mielestä aika tasaisen rakennettu, niin mun tai mun puolesta Louis saa jäädä rauhaa, miten sulla? Aivan samanlainen. samanlainen oli minunkin papereissa, että McDonald on tosiaan kyllä kevyt, kevyt liikuteltava tuosta, koska tämän kauan jälkeen loppuu se, loppuu se sopimus ja joku no Barrett Jackman yli kolmen miljoonaan sopparilla, mutta Jackman taas on ollut St. Louisille ollut jo niin pitkän aikaa tärkeä palainen ja ei mitenkään nyt huonosti kuitenkaan kampellaa siihen. Ei nyt mikään nikkari ole, mutta tärkeä palanen. Kyllä tämä on tosi fiksusti rakennettu, tämä Saint Louisin joukkue. Ei voi kyllä muuta sanoa. Kyllä niin tosi hillittyjä palkkoja lopulta kuitenkin. Kyllä. Ei sieltä mitään niin kaahdasti pomppana. Toi oli kovin palkka tuolla McDonaldilla. Ja, ja tota, no niin, no, saa katsoa, et katko sopimusta, mutta uskon tuolla tuolla CapHitillä. Tota, en tiedä. Se on jana nähdä. Mutta tota, sitten niin mennäänpä Detroit Red Wingsin puoleen. Oliko sulla sieltä? Detroitin puolesta. Ei mulla, tästä Detroitin joukkuesta mulla ei sillä lailla, sillä lailla noussut varsinaisesti ketään. Tässä on paljon muutaman, muutaman miljoonan miehiä tässä, tässä joukkuessa. Pakistossa jotakin Kyle Quincy. Jonathan Eriksson, yli 3 miljoonan puolustajia. Ei todellakaan mitään pistennikkareita ole, mutta. en... No Mä, mä nostin toi Quincy just, että lähemmäs 4 miljoonaa 3,775 mm. on palkkakattoon laskettava osuus. Ja, tota, mä en tiedä sitten, että. Niin, on kohtaako siinä hinta ja, ja se mitä saadaan mun mielestä sitten sit, sit, niin tarpeeksi. Et tota, se oli semmonen, että jos joku, niin se on toi. Joo, se kyllä, ja Quincylähän kyllä, niin tälläkin kauella, niin pisteitä ei ole kaveri aikaiseksi saanut, mutta plus minus tilastossa on ihan NHLn kärkiluokkaa. Että se on ehkä, ne puolustukselliset avut on hälläkin, hälläkin korkeammassa roolissa, mutta ei, ni, ni, niillä miehillä niin se yleensä sitä neljää miljoonaa ei kyllä se palkka silti lähentelee, että kyllä siihen tuota... Joo, eikä tässäkään siis välttämättä, niin kuin, kun noinkin sanoi, niin en mä tarkoita siis, näin on huonoja ei, pelaajia. Mä Aina Puhutaan lähinnä siitä, että, että onko mikä se nykypäivä niin tässä varsinkin edelleen että palataan, sillä kun palkkakatto alenee, niin, niin mikä, mikä on järkevä hinta tämän roolin pelaajalle? Mä en ole niin varma, että onko se melkein neljä miljoonaa. En usko. En, en, taas siis en, en, ei mun mahdu. Että et noin helvetin kallista puolustavaa pakkia pidetään, ellei sitten puhuta niinku kaverista, joka pelaa Norristroffissa. Niin, nimenomaan, nimenomaan. queensi olisi varmasti tästä joukkuesta se lähimpänä liipasimella oleva. Että Kyllä. Kun mun mielestä, että joku ajatella, ajatellaan, että puolustava rooli pelaaja, niin pelaaja joka, mistä mä tykkää tosi paljon, niin Hal Gill, niin sekin pelaa siis kahden miljoonan lapulla tällä hetkellä. Mun mielestä si puhutaan, että siinä on, on järkevä, että siinä on erikoisosaamista niinku tolle alueelle, Näkymättä, no okei, ei nyt niin, niin iso mies, niin se näkyy aina tietysti siellä jäällä, mutta no, niin, mut kuitenkin, että just, et, niin blokkaa laukauksia paljon, niin, niin se, että tässä oli tämä trendi, että, että se laukas, laukas, tai, niin kutien blokkaajille tämmöisille maksi ihan helvetin voisin mm -hmm. mikä tässä on aika riskaapa, eli sinällä, kun ajatellaan sitä pelityyliä, se sä blokkaat kuteja, niin totta loukkaat No nimenomaan, nimenomaan. Mutta en mä nyt, en voi sanoa, että mä kuin siitä niin hyvin tunnen, mut sitten taas pelaajana, mutta että... Niin, edelleen niin se, että kun roolin pelaajalla, niin mun mielestä toi ei oikein Joo, se on, no, sepä oli oikeastaan Detroitista sanottu. Kyllä se, siinäpä, se, siinäpä se kaveri on, joka se liipasimmalla, liipasimmalla voisi mahdollisesti olla. Kyllä, kyllä. Tämän divisioonan viimeisenä niin on Columbus Blue Jackets, ja sieltä, tota, no, niin, no, siellä nyt ei ihan hirveästi ole, ja mä en tiedä, miten kekälänistä sitä ajattelee, että... Näkeekö hän sitä tarvetta sille, mutta jos, jos sieltä joku pitäisi pölkylle asettaa, niin se on 5,5 miljoonaa täysin ylihintaise ylihintaiseksi laitetu herralle nimeltä James Wisniewski, joka, tota, no, niin sitten taas 5,5 miljoonaa, niin sun pitää olla aika helvetin kova jätkä mun mielestä. Pitää. NHL Siihen pitää olla aivan saamarin kova häijä. Ja... Ja kyllä Jack Johnson on se... Minun mielestä kuitenkin se Kolumbuksen ykkösmies, ja hän ansaitsee miljoonan vähemmän siinä, että kyllä siinä Wisniewskillä on kyllä tosi, tosi hintava sopimus. Itellä nousi oikeastaan RJ Umberger, mistä jo puhettakin oli, niin hän nousi kyllä esille, että siinä voisi kansalla mahdollinen pajautsin paikka, että 4,6 miljoonaa kaveritahkoa, ja näytöt ei kyllä puhu puolestaan. No se on kyllä totta, sekin on aika kovaa lukemaan. Mm -hmm. Sitten taas, tota noin, niin hamburger, niin 4,6, se on tota... se on vähän hiina ja hiina, et se mm -hmm. vois ehkä jonnekin jopa kaupaksi mennä. Mahdollisesti. kuitenkin ihan hyvää historiaa kuitenkin on, käsittääkseni. On joo, tota... historialtahan kyllä hyvää maineinen pelaaja, että onko nyt, onko nyt sitten jotakin pientä notkahusta ilmassa vai mitään, vähän on semmonen laskeva trendi kuitenkin ollut, että olisiko sitten jossakin muussa joukkuessa taas vähän pääsisi jotenkin paremmin sisälle tuohon peliin. että aivan kyllä mahdollisuuskin on kyllä hyvä, mutta Wisniewskiä kyllä on jo vaikea saada kaupaksi, että tuolla palkalla, palkalla. On, on, on. Ja tota, no niin, no mutta niin, ei toi Anbergerinkään sikäli huono vaihtoehto ole oh, pölkyille laitettavaksi. Jäädään jännityksellä odottaa, mitä Kekäläinen tekee tässäkin suhteessa. Kyllä. Siirrytäänkö me sitten seuraavaan divisioonaan ja Vancouver Canucksiin? Kyllä. Mitäs sulla sieltä ajatukset kanuksin tilanteesta? Vancouver Canucksin, Canucksin tilanteessa. Siellä on, siellä on kovaa palkkasia miehiä, löytyy paljon ja listolta, omilta listolta esiin ehkä nousi nousi tuota, nyt aika pahasti Vancouverissa flopaan, mutta Jason on esimerkiksi 4,6 miljoonaa, mutta että onko se liian aikaista nyt sitten, että pitäisikö kuitenkin miehelle antaa vielä enemmän aikaa, että Floridassa kuitenkin se potentiaali, potentiaali nähtiin kyllä, nyt Vancouverissa on kyllä, etsii kyllä vielä itseänsä aika kovasti siellä. Joo, tämä sitten nä... tää kertoo vaan siitä, miten niinku... Öö, Miten ehkä nykypäivänä on helvetin hankalalta tämä, että rakennetaan joku free agenttien kautta joukkue, että kun sä maksaa niin kovaa ylihintaa tuomosta, niin tuossa on helvetin hyvä esimerkki, niin tuossa oli Wisniewski ja nyt tuossa on sitten, tota, niin on, on Garrisonissa hyvä esimerkki taas, että, että herra Jumala, pitäkää se järkevänä. Siis, että, että totta kai, että kun palanen joukkueesta puuttuu, niin sitten sit se totta kai pitää iskeä kiinni, mutta että, öö, niin, kovia riskejä. On siinä. Noita neljän miljoonan, yli neljän miljoonan pakkeja, niitä neljä kappaletta kuitenkin tuossa Vancouverin joukkuessa. Että Edlerkään no. ei nyt vielä ensi kauhella aikaa vi viittä miljoonaa kyllä nauttimaan, mutta, mutta onko niinku kuin Ballard, Hamhuis, Garrison kolmikko minun mielestä, niin onko siinä... No, mä oon... Mä Garrisonille kuitenkin vielä lisää aikaa, mm. ja mä nimenomaan tuohon Pallardinkiin, joka kans on vetänyt aika pitkälti alle sen, mitä, mitä piti olla. Kyllä, kyllä, että se oli kans minun listolla se toinen, toinen herra täällä, että... Se on, se on 4,2, ja mä lähettäisin Ballardin pojakassan kautta menemään tuosta porukasta. Kyllä, että kyllä tässä, niinkö, just nämä, niin sanoin että Garrisonille, niin kyllä sitä aikaa, aikaa kuitenkin kannattaa antaa, ettei et, niin heti lyö niitä rukkasia rukkasi ja pois hänen kohdallaan, ja niin kuin David Boothin kanssa myöskin, että hänelläkin hän on 4,2 miljoonaa, ja näytät, ei sitä Florida-aikaa ole vastahneet, mutta antaa... An... Mutta onko Boothin päässyt pelaamaan mielestäni, älkaille? On, Boothinhan on kyllä päässyt jo pelaamaan, tullut takaa Okei, mutta Siitäkin, niin, niin se on luokkaantumisen jäljiltä, niin... Niin, siinä on, siinä on just tämmöisiä... Hui tekiä. Huikittaa, huikittaa. Kyllä, annethan, annethan poikain olla rauhassa, mutta <hä> kyllä me tuohon Ballard... Ballard, Ballardin hommahan kyllä yhdyn sinun kanssa siihen, että ei muuta kuin kassan kautta, kassan kautta himaan pötkyttää. <lostun> <lostun> Joo, agentti soittaa, että Kälkärin tarjoaa jotain. Jotain. <lostun> <lostun> Aika todennäköinen skenaario. <lostun> Vittu nauraa, mutta jos se päätyy Kälkärin kesällä. Mutta... <lostun> <lostun> Tarjoan kyllä kossupulo siitä hyvästä, jos menee tämä kohillensa. <lostun> Selvä. Alright, Minnesota Wild, tämän kaikkien kansojen rakastava en enää laulaa, se varmasti oli sen verran työttämään viimeksi, mutta tota, siellä mun mielestä on, on vain yksi ja ainoa oikea vaihtoehto. Kaveri, josta kyllä niin olen aina dikkailut silleen pelaajana, ja tota, no, niin kun aikanaan kun ostin NHL11-pelin ja niin aloin Montreal Canadiensikassa pelaamaan, niin oli minun ensimmäinen hankintani. Hmm. Mutta tota, no niin tosielämässä valitettavasti verkko ei vingu enää samaan tahtiin, joten 7,5 miljoonaa Danny Heatley alkaa olla, alkaa olla, kiitos hei näkemiin. Ehdottomasti alkaa olemaan, että 7,5 miljoonaa aivan, aivan turhaan turha liian kova palkka Danille, että Kyllä nyt <köhön> hänen kohdallaan niin tuo, tuo palkkalappu ei tosiaan kannaa vastaa sitä nykyajan oikeata arvoa. Puolustus päästä ehkä... Tom Gilbert neljän miljoonan lapulla. Kyllä siinäkin ehkä palkanallennus tulisi kyllä kyseeseen minun mielestä, että Gilbertillä nyt sattui silloin muutama vuosi aikaa se huippukausi tulemaan, ja sen peruja oikeastaan tämäkin palkkalappu on sitten. Mutta että kyllä noista kahdesta kun valittis, niin Danny, ehdottomasti. No siinä on kuitenkin kolme miljoonaa enemmän. On, niin... on, että kyllä se... Ja... Vasteen jostain luokkaa, mitä 7,5 miljoonaa, niin sit pitää olla niin 40-50 maalia kaudesta tasaisesti. Sitten pitää, sit pitää olla niin lukemissa. Kyllä, aivan ehdottomasti. Mutta mä siis taas näin, että, että varsinkin nyt, kun ollaan, ollaan monta kertaa puhuttu siitä, että penguins kaipaa sitä laituria ja muuta, niin jos Minisota ostaa pihalle ja tarjouskilpailu ei tarvitse niin kauheasti lähteä, niin, tota, no, niin sanotaan, että puolellakin tuosta niin, niin sanotaan, että, saa siitä, että no tuu koittaa tuohon Sidneyin viereen, miten se homma tuossa mm. niin, niin, kyllä, minä koitsin. Ihan, ihan sukkana. Eh. Mutta se iskapuokki on vähän liikaa. On, on joo, ehdottomasti. Kyllä se potentiaali kannattaa jostakin muualta etsiä. Siis aivan varmasti Hitli on ensimmäisenä, joukossa, ketään, kenen puhelin kyllä soisitte, jos se baiotti tulee ja palka alennus roima. Mm. Mutta tota niin, se on sitten taas, niin tässä on taas sitä palkkakehityksen yksi ongelmasta. Totta kai agentit pelaa silleen, että aina pitäisi saada palkankorotusta seuraavan sopimuksen aikana, mutta joskus sitten taas tulee se, tulee se piste vastaan, kun sulla menee päin vittua, niin sitten taas että sitä korotusta enää saa, niin sitten täytyy oikeasti vähän rakenta, ottaa pari taaksepäin ja rakentaa vähän uudestaan sitä hommaa. Ei Hitli kuitenkaan nyt mitenkään iällä ihan pilattu vielä ole. Ei, niin, tota, ei Veikkosten. Ja kyllä, se uusi herääminen voi sieltä, voi sieltä kyllä helposti tulla oikeiden miesten rinnalla. Ja mun mielestä tämä hitlinä nimenomaan lähtisin katsomaan, että oikeasti niin voit, voittava jengi ja, ja tota no niin se, että en, enemmänkin, sitä, enemmänkin sitä roolia ja ketjukavereita. Vähän niin kuin Jaagerin tyyliin. Jaagerkin valitti sen, että, että se olisi ollut helppo tie mennä Pitchbögin takaisin. Hmm. Että tavallaan niin kuin, olisi ollut kiva nähdä itsekin se. No, niin on. Tunnustettakoon nyt, että Pittsburghin värejä olen, olen kantanut sieltä 90-luvun hämäristä saakka herra Lemion ansiosta, mutta kuitenkin niin silloin, silloin näki sen Jaager-Lemion-akselin, niin olisi ollut siisti nähdä jaager Crosby akseli esimerkiksi. Mutta toisaalta että mä ymmärsin sen perustelun, kun se heitti, että et hän mietti sitä pitkään, et, et, että hän olisi paikka tuopi niin pelata Raiti Centerin kanssa ja hän niin saisi sitä eri tavalla liikkeeseen ja muuta. Niin et, hän ollut tuohon ketjun mennä tuossa pelata, ja hän otti sen roolista. Niin mm. No vittu, mikä ettei? Et. No mikä ettei? Että just tämmöstä niin ajatusmaailmaa nyt Heatlingi kannattaisi, että ei, ei jos se, se on tyhmä, jos se lähtee ainakin rahan perässä sitten vai taas, taas samassa tilanteessa ollaan muutama vuoden päästä. Jos se oikeasti haluaa pelata lätkää ja haluaa näyttää, että. Et, et, tämä on niinku tavallaan, niin nä kaikki näillä jatkin, mistä puhutaan, niin nyt on semmoinen sopiva kolausegolle. Kyllä. Just semmoinen herätysisku. Niin, niin, että nyt niinku, ei saatana. Että mä tein joskus 50 maalia kaudessa, nyt mä oon yhtäkkiä ilman työpaikkaa. Mitä vittua tapahtui? Niin, että semmoista herätystä. Kyllä. Okei, sitten Edmonton Oilersiin. Ja tota, no, niin sielläkin on varmaan ehdokaita parikin. Mutta tota, on no, niin varsinkin jos toisilla on sopimus jatkunut pitempään, niin on sullut vähän hankalampi valinta. Mutta, tota, ää, Whitney tietysti siinä ensimmäisenä, mutta hän on tullut vapaa agentiksi ja varmasti saa luvan lähteä. Aivan varmasti. Joten sitten katsotaan herraan nimeltä Sean Horkoff, 5,5 miljoonaa. Mitä sitä nyt saa? Joukkojen kapteeni taitaa olla vieläkin, mutta on tota, no, niin. Ei, niin kun, ei vastaan näyttöjä tuo, tuo palkkanauha, joten. Siellä on nuorempaa aihetta tulossa, kiitos. Hei. Nimenomaan. Mulla oli täysin, täysin sama kaveri. Whitney oli ensimmäisenä tosiaan mielessä, mutta siitä ei enää kohta koidu enää harmia Edmontonin joukkueille. Horkko, on se 5,5 miljoonaa, niin aivan, aivan, aivan liian kallis kyllä. Kallis hintalappu lappu vaikka, vaikka kapteeni onkin, sanottako näin, mutta kyllä nyt on aika astua sinne syrjään. Joku ja... Ales Hemskinkin 5 miljoonaa, niin. Sekin on kuitenkin helposti varmasti siirron kautta siirrettävissä, jos hemskistä... No, halu... he helpommin. helpommin, helpommin. Niin, helpommin. Että onhan se kova hintalappu hemskin, hemskin päälle, mutta... Jos nyt ei hänestä sitten halua äärohoa, niin eiköhän se kuitenkin onnistu. Mutta horkko, Joo. pihalla. Kyllä. Sitten tota no, niin... jatketaan, pysytään Albertassa ja mennään Kälkärin puoleen. Ketäs Kälgäristä nostasit pölkylle? tota. <laughs> Aloitus oli jo lupaava. Täältä, täältähän kyllä näitä kal, kalhiitasopimuksia sopimuksia kyllä. Eikö sitä mä ole semmoinen joutomaa? <laughs> joutomaa ollut aina näille. En... No siihen ehkä tuo mun ballart vähän on mutta vähän viittaskin. Mutta tämän on... Niin, täällä on. <laughs> Kato, kuhan eivät sille palkankorotusta no. ainoa, <laughs> Sitten, sitten kyllä se paksuksi jo tämä homma kyllä jo, että. Sitten niinku, kyllä niinku, jonkun pitäisi sitten jo fiisteriä heittää jollain satanan tiilellä, kun se kävelee kadulla siellä On Ol, jo herran aika. Että. Kyllähän tosta itse olisi jopa Iginlan pistänyt pois, jos hänellä ei nyt enää tuo sopimuksen nyt olisi niin lähellä. Että ikinla 7 miljoonan palkka ei kuitenkaan minun mielestä sitä, sitä enää vastaa nykypäiväinen No, Ei ehkä, mutta sitten taas, että se on, niinku puhutaan tämän kauden osalta, niin, niin kyllä Kälkäri on ihan idiootti, jos se myy. Mm, Nimenomaan. Nyt, nyt se pitäisi oikeasti myyä saman tien, eikä oottaisi. Kun tällä kaudella vielä, niin kun, kun katos on vähän tilaa, niin, niin siitä saa helvetin hyvän renttalin. Ja saat varmasti, niin kun, tota, no, niin, no, kärkipää joukkua, että saat varmasti niin ehkä ykköskijakan varausta siitä, mikä on aina tarpeen. Ja jos vielä olet oikein Taitava neuvotteli, sieltä vielä kelpo prospektinkin vastapalloon, mikä ei koskaan huono asia. Ei. Niin, niin siinä on heti jo kaksi niin kuin, nyt, niin kun se Niin, niin kuin sitä kälkäristä ollaan puhuttu, niin nyt se jumalauta, se granaatti, sokkaa irti vihdoinkin sieltä ja heittäkää sinne koppi ja katsotaan, ketä jää henki. <tos> Mutta tota, mut ikinlaa mun mielestä tässä kohtaa liipasimella, koska ikinlaa täytyy treidata. Niin. Ikinlaista ei voi saadakin jotain. Mutta kaveri on niin pahiten on persillä persillään, niin on j Mister. 6,68 miljoonaa, niin kyllä ky ky siinä pitäisi saada sitten jo niinku joka osa-alueen liideri. On, joo, ja muutenkin siis tuo pakisto, en, nuo ensimmäiset kal kalleimmat kolme ukkoa, Bowmister, Wiedemann, Giordano, niin kyllä siinä on, on omaa helvetisti rahaa kyllä kiinnitetty noihin kavereihin, ja aivan, kyllä, aivan liikaa, joka ei minun mielestä. Joo, mutta Bowmister on se... Räikein. Se se on se hintakunkku siinä, niin, niin mm. äh, siis, se on sama kuin hittillä, niin, niin tuosta puolesta niin se on hyvä vahvistus. Nimenomaan, että bow, mister, bow Misteri kyllä olen, olen siinä kanssa. Jos vielä haluaa jotakin muuta, niin kyllähän tuossa puolustus, minun mielestä tuo top kolme tuossa Bow Mister Fiedemann Giordano, niin aivan kyllä liikuteltavia palasia kyllä Pajautsin kautta. Joo, tai sitten vaan niinku joku Nii, jos joku haluaa, että... Kyllä, niin kuin, siis, se on mun mielestä tätä niinku fanien kusettamista, että väkisin... väkisin pidetään yllä, että ei kun meitä pelaan kyllä play paikasta niin se on, se on kusettamista. Kaikki sen tietää, mikä se tilanne siellä tällä hetkellä on, niin. ei, muuta, ei muuta kuin... Muuta kuin on tota, no, niin... Lotterypikkoja metsästä. Nimenomaan. Okei, okay, Colorado Avalanche. Mulla on pari ehdokasta mun listalla. Ensimmäisenä totta kai hienoa, hienon kiekkosuvun jatke, herras Tästni, mutta 6,6 miltsiä on kans aika rapsakka palanen. On, ei ole kyllä siihen, mutta on kyllä vastannut, vastannut oikein. Ei. Sitten toki kyllä neljän miljoonan, neljän miljoonan David Jones on kans, joita on, niin se on, se on niin jotenkin aika käsittämätön. että Kaverilla on 4 miljoonaa lappu, 28-vuotias kaveri, se on kuitenkin tuonne kauteen 16 saakka voimassa ja parhaimmillaankin tehnyt kuitenkin 45 pistettä. Niin se 45 alkaa olla siinä rajoilla, mutta tuota, no, niin... en mä sitten oikein kuitenkaan tiedä. 45-37.4 miljoonalla, niin se on siis pisteen hinta on perkeleen kallis. Se tässä käy. Se on, olet, olet oikeassa siinä. Maragatti Toverisen, niin kyllä, että jos tuosta pitäisi valita Jones parentteja, kumpikin samaan hintaisia miehiä, niin kyllä tuo parentteja paljon, paljon enemmän vastaa tuohon neljän miljoonaa huutoon kuin David Jones. Ja se on kuitenkin, se on, se on uusi hankinta, se on sama kuin, vaikka ajattelisikin sitä, niin sama kuin Garrisonin niin aikaa pitää antaa, vaikka se on vähän epäonnistunut. Aivan vaikka olisi ja niin ei ole kyllä sitä tehnyt. Joten jompikumpi noista, ja totta kai tässä niin ensimmäisenä pölkyllä, kun se hinta on niin helvetin moinen, mutta... Mutta, mutta, eikä se ollut tosta divisionosta ihan tarpeeksi. Mennään kauden positiivisimpaan yllättäen, ainakin mun silmissäni toistaiseksi, eli ainahan Mighty Ducks, S noin, jos oikein, oikein vittuillaan, eli <tos> vannat mahti ankat, eli nykyiset ihan vaan, ihan vaan ankat. Ihan vaan ankat nykyään. Siellä tuota, itsellä oikeastaan Ketslav Peri on tosi kalhiita miehiä, kummallakin loppuu nyt sopimus, että siinä olisi, siinä olisi minun mielestä jopa tradin paikkaakin jommasta kummasta näistä, niin paljon no, on aikaisemminkin ollut puhettakin näistä. Joo, mutta se tekee oikein tilanteen mielenkiintoisen, kun ne pärjää tällä hetkellä perkelemaan. Niin, Että et, et, et, mitä se sitten lopulta tapahtuu, mutta tota, jos ajatellaan tätä buyout-homman kautta, niin nyt kun Victor Fast on napannut ykkösveskarin paikan, niin siellä on... Hiller. Herra Hiller nelillä, nelillä ja puolella miljoonalla, niin... niin se on aika kallis kakkosmaali, vahti siitä taas. Se on. Jos fastota vast, jatkaa. <tuh> on joo, se on kyllä. Hiller oli kans tällä minun listalla. Ja toinen nimi, mikä mulla oli, niin Brian Allen, kolme ja puoli miljoonaa Sama herra mullakin. Siis se on kans just, Tässä puhutaan ihan sama samasta, kun puhuttiin tuolla aikaisemmin, näistä tuota, no, niin Puolustajien senttereistä ja puolustajista, puolustajista, niin kolme ja puoli miljoonaa. Ja ei kuitenkaan ne pelaa edes niin paljon. Ei. Että tota no niin. Kyllä se jompikumpi noista varmaan on. Noista. Tota, tai jopa kumpikin. Niin jopa kumpikin vaikka. Niin, sekin on mahdollista niin. tietysti. Mutta tota, naapurilla, Kingsillä, sitten taas on asiat, asiat huomattavasti paremmin. Sieltä mä en lähde yhtään ketään potkiin pois koska on on ihan, ihan ok ne sopimukset. Richards, Carter, melko kalliita, mutta tota no, niin sitten taas, jos vaste on tuota luokkaa, niin, niin sitten... Se on vielä järjenrajoissa, mutta sitten taas että niitä ongelmia on ratkeaa siinä, koska Dustin Pennerllä, Rob Scuderilla ja Simon Ganiella kaikilla loppuu sopimus tähän kauteen. Kyllä. Niin tulee kummasti 9,5 miljoonaa, muistaakseni pyöreästi, tulee tilaa. Niin, silloin on saman tien, tien, alkaa löytymään vähän lisää tilaa palkkakatousta ja se on, se on aina tervetullut tilanne. Miekkään en ite lähtisi kingsistä ketään potkimaan pois. Noniin, mitäs Dallas Stars? Dallas Starsista, siellä tuota... Minun mielestä ehkä voisi tuonne puolustuspäähän siinäkin, siinäkin katsettaansa suuntaan. Tuolla hyökkäyspäässähän löytyy näitä kalhita miehiä, mutta siellä kuitenkin on pisimmät sopimukset, Louis Eriksson, Jamie Ben, ne on kuitenkin semmoisia koskemattomia kavereita tässä Dallasin joukkuessa kyllä, minun mielestä. Ja on kuitenkin ihan nekin. Joo, nimenomaan ne no, no, on palkkasaarvoisia, ne jo. on kulmapalo kulmapaloja, hei hei he, he tarjoa Robidas Daily pakki kaksikko, minun mielestä on kummallakin. No kaspa, kaspa kummaa, kun kummasti samat herrat tyyppi mun silmille tuolta. Kyllä, siinä on, siinä on kyllä semmoiset kaverit, jotka, no 3,3 miljoonaa taas, että siinä on taas tämä palkkakehitystä tähän suuntaan tapahtunut. Joo, Robidaalla se varmaan osoittaa selittyy, se on niin pitkään ollut siellä nimenomaan sitä tullusta palkankorotus siinä, se on kuitenkin arvokas ajan. Robidaan kohdalla mä ehkä eniten ajattelen sitä ikää kuitenkin, niin on on 35, niin tota. Ja Dallaskin semmoisessa jonkinnäköisessä. Pitäisi olla semmoista mun mielestä uudella ehkä sielläkin, mutta mitä ei, ei ehkä tartottu. Daily sitten taas on niin se, että. No se on tommossa ihan kivaa parikymmentä pistettä tehnyt joo kaudessa, niin se on, ei se niinku huono pala ne on, mutta jos jostain siis jos pitää nipistää, niin nämä kaksi kaveria on siinä ensimmäisenä. Ja Daily, sen takia silloin pisin sopimus näistä ja sitten se on 3,3 miltsia. Ja Robida on on 35-vuotias. Joskin sitten taas tuollapäin maailmasta ikää ei niinkään tuijoteta, eikä kannatakaan tietenkään tuijottaa, mutta on tota no niin. Että et en en mitenkään semmoisia, että on välttämätöntä potki helvettiin. mutta et jos jotkut on, niin nämä kaksi kaveria. Kyllä, olen aivan täysin samalla linjoilla, että siinä on, ne, siinä on ne vaihtajat. Kyllä, <köhön> mutta Sarkista varmaan löytyy aika hyvä ykköshevonen kummallekin. Joo kukaan sulta sieltä löytyy, paljastako korttisi. No ei se katsoa, kun tämän kauden tilastoja ja sitten verrata Cap-hitteihin, niin Martin Havlat, hei hei. Joo, Havlatillahan lähti alkukausi tosi, tosi mukavasti liikkeelle ja niin paljon spekuloittiin, että olisiko nyt Havlatilla se paikka, että hän on tuon palkkansa arvoinen kaveri, mutta ei sitä kyllä, sitä kyllä valitettavasti ole silti ollut sitten. Se se on muutenkin kyllä kontanut siinä, mutta on se viisi miljoonaa, niin on se perhanan paljon maksaa tuosta kaverista. On, on se, se on aivan liikaa ja siellä on kalliita muutenkin. Niin hmm. se, tota, no niin, kyllä se, se, se kortti tuli katsottua, se meni, se meni pieleen, se tuli Musta Maija, niin eiköhän se ole on, Hänen on joo, ehdottomasti, että niin puolustuspäästä ei sillä lailla Dan Boyle 6,6 miljoonaa muutama vuosi vielä jäljellä, ja on kyllä niin semmoinen niin sanhosen puolustuspelin sielu siellä, ja Burnsin nyt ei ole mennyt niin hirveän hyvin, mutta siinä on pitkä loukkaantuminen kuitenkin kaverilla takana, ja aikaisemmat näytöt kyllä puhuu kyllä sen puolesta, että ei. No sellaisia kaveria, kyllä niitä on mahiksentää parikin sitten taas, mutta tuota, niin on äh, kaveri, jonka piti tuoda sitä niin kuin, maalinteko, maalintekotaitoa, ja sitten kun katsoo tilastoja, se vetää noin karkeasti alle tasoaan, tasossa, että tehoja yksinkertaisesti tuu. Sitten tuota, niin, jos sä maksat pelkistä hyökkäystehoista, niin toi on aivan liikaa. Aivan liikaa. Sitten viimeisenä, viimeisenä listalla on... Phoenix Coyotes, jonka omistaa edelleen NHL käsittääkseni, heille ei jotain uutta ole tapahtunut. Joo. Mutta tota no, niin, se on sitten tietenkin se, että siellä ei nyt mitään hirveän kalliita palkkoja ole. Mutta tota no, niin, jos joku, niin kyllä tois Pynek Mihallekin 4 miljoonaa on aika kallis. Joten jos joku, joku sieltä vähän niin kuin ylihintasena mun mielestä pilkottaa, niin se on Mihalekki. Mutta en mä tiedä, onko mikä että se, on, se olisi pakko siivota pois? Ei varmastikaan. Kyllä Mihalekki on varmasti semmonen palanen, että mielellään fiiniksen hänet piettää mieluummin, kun alkaa luopumaan siitä. Mutta jos nyt ihan haut on pakko, olisi tosiaan, niin eipä tuossa kyllä muuta ole kuin tuo Mihalekki. Että kyllä tämä on tosi pieni palkkanen joukkue kyllä. Shane Downey taitaa olla, hän on palkkakuningas siellä. Siellä tällä hetkellä. No se, en, se ei ole veikosti. Ei ole Ainoa maalivahilla Mike Smithillä saattaa palkka tietenkin pikkusen pompsahtaa tämän kauan jälkeen. Että, mutta ei siinä varmaan silti kauheisiin säästötoimenpiteisiin tarvitse välttämättä lähteä. Mm. Noin. Bajot pölkyt on nyt käyty läpi. ja jo aika monta päätä koreihin tippu, jos, jos meiltä kysytään. Se olisi terjääsejä nähdä varsinkin. Nyt kesällä niin lisäjännättävää, että mitä ne GMt tekee, kun tämmöinen mahdollisuus on. Mm -hmm. Niin tota, mä veikkaan, että se varmaan niin moni kattoo maltillisemminkin, mutta toisaalta taas niin, niin se on oikeastaan tiivistäisin tämä siihen aikaisempaan kysymykseen, että kun tämä kerta on käytössä, niin miksipä ei? Miksipä ei? Nyt on hyvä tilanne siihen palkkakaton kiristymiseen vastata ja saa vähän sen... Tehdään vähän, tehdään vähän tilaa ja... Äh, ei tarvitse ainakaan pelätä, että toi puree perseille myöhemmin. Niin tota. Nimenomaan, ei tarvitse välttämättä sitä sinun granaattia heittää sinne pukuun että Siinä on pikkuisen nyt inhimillisempi tapa päästä niistä eroon <tosti> <tosti> et, Kiitos tästä ja ota tuosta sekkiä pakkakaan. Nimenomaan. Niin, tota, että pääsee sitten eteenpäin ja tulee semmoista erilaista pelaajaliikehdintää, mikä varmasti luo omaa tietysti sitten taas. Aivan varmasti. Minun mikä niin jännintä tässä olisi tietää, olisi se, että onko mahdollista. Mä en tiedäkin, ei sitä varmaan säännöt kiellä, mutta sitten taas olisi jännä, jännänä, että, se, että, että olisiko se oman moraalisen lisästä se, että jos niin kuin sanotaan, että, että joku pelaa tuosta, niin, niin ostetaan ulos, niin mitä jos se tekee sopimuksen samaa seuraa, mutta niin. vaan halvemmalla? <lue> Eihän sitä ole missään kiilletty. Ei sitä kyllä ole. Ei se ihan tuo homma hengenmukaista ole, <lue> mutta no, niin on, <lue> on sitä, sitäkin varata vielä kiillätetty. Olisiko joku niin, niin kyöni, että sopisi <lue> että mitä jos? Mä haluaisin pitää sut, mutta me täytyy johon tehdä tällä tilanteella. No helvetti, hei kuule. Et, tota, tuo mulle, toi, lapasen, mitä meillä on sovittuna ja sitten otetaan sit, tota, no, niin, vaikka pikkasen numeroita pois, niin, niin katellaan siinä. No saatana. on kyllä hyvä. Niin. Et sä... et, et. Katsotaan, kuinka käy. Mutta ei mitään mennä tuonne palkintojen pari ennen kuin et saadaan tämä jakso pidetty jossain järirajoissa. No ei se nyt, noin järirajoita ole ylitetty joo, mutta kuitenkin, niin ensi kerralla koitaisiin ihan oikeasti tiivistää. A aivan kai, oikeasti, mut... se luvataan tässä vaiheessa. Mutta ei mitään. Me lähdetään palkintospekulaatioihin, ja tota, no, niin tähän niin aloitetaan vuoden tulokkaasta, eli Calder-Troffista. Kuka on sinun ykkösjevosesi Calderille? Minä tässä pitkän aikaa pyörittelin tätä Calder Cupin voittajaa, ja mietin sillä tosiaan näitä superjunnuja, me teketään nyt sillä pelaille, ja tasaisesti niitä pisteitä tehtailee, niin kyllä se tietenkin ehkä Corey Conaherilla se tilanne näyttää kaikista myönteisimmältä. Myönteisimmältä, että Bay on saanut paljon vastuuta ja varmasti tulee saamaankin ja pistetä vielä takoumaan. Mutta varmasti Jonathan Huberdeau antaa kyllä hyvää vastuksen. Flori, vaikka Floridan mies onkin tosiaan, mutta Huberdeau on kansalittanut isoa roolia siellä. Ja minä usko että nämä kaksi herraa tulevat ratkaisemaan tämän, tämän pystin kohtalon. Ja minä usko, että Kona kuitenkin kääntyy. No mä edes tästä on väärin, väärin päin tavallaan, no niin. että et sä sanoit, että menee Tampapeihin, mä sanoit, että se menee Floridaan, ja mä, haluais, siis mä toivon, että perustelusta että se huomioon, että mun mielestä uh, Huberto on paljon suuremmas roolissa kuitenkin siinä joukkueessa, paljon tärkeämpi pelaa joukkueille kuin mitä konakeri on. Mm. Vaikka Conakerin on tehnyt hyvin pisteitä, mutta se on kuitenkin, Konakeri sitten taas on ehkä se tarinapuoli, kuitenkin draftaamaton pelaaja ja tämmöistä näin, ja sitten niinku, tuosta suoraan hypännyt hypännyt vauhtiin mukaan, niin se on ihan niin hieno, mutta tota, jotenkin niinku se, että mikä se konkreettinen merkitys sille joukkueelle on, muutakin kuin ne tehopisteet, mm. niin, niin Huberdo on tosi tärkeä pelaaja Floridalle, tota, tai ainakin sikäli kuin minä olen niitä pelejä nähnyt, niin, niin sen takia mä kääntäisin Huberdolle sen lopulta kuitenkin. Kyllä, aivan varmasti, kyllähän hän on tosi, tosi tärkeä palainen sinne, ja toinen varmasti kans, joka tai yksi, yksi juniori kanssa, joka on tosi tärkeä palainen, palanen varmasti joukkueellensa on tai on, on itseensä lyönyt hienosti läpi, niin dogi Hamilton kyllä Bostonista. Mutta Dougillakin taas on miinuksen puolella, mikä mulla on aika suuri yllätys, varsinkin kun Boston puolustaa muuten hyvin, niin, mm -hmm. niin tota, en tiedä, voiko mäistä sokin näistä, voi palkita pakkivuoden tulokkaana, jos se vetää helvetisti miinuksen voittavassa Ei, ei, että kyllä nämä, nämä kaksi tota, erraa tulevat on. On, samaa mieltä, ja Huberdossa niin, niin on vähän sama logiikka kuin mitä viime vuonna Landeskukissa, niin, niin jos ajatellaan, niin piste, piste per pelikeskiarvoa, mitä niinku, niin, Nugenttihan olisi pitänyt voittaa se, kun se teki saman, saman pistemäärän vähemmissä peleissä, mutta sitten taas Landeskukilla oli helvetissä suuri merkitys kolonaidolle. Niin. Totta. All right, mutta arvokkaasta pelästä puheen ollen Hard Memorial Trophy, eli joukkueen arvokkain pelaaja, runkosarjassa ne on muutenkin, niin mä lähden äänestämään sitten sen puolesta, että se vaan pysyy Pittsburghissä, mutta Aija vaihtuu, Eli Sidney Crosby ottaa homman haltuun sillä logikalla, siis mä vähän lähden sillä, että Crosbyn arvo tulee korostumaan etenkin näin lyhyellä kaudella, jos ja kun Malkkinin poissaolo pitkittyy, mm -hmm. niin, tota no, niin, niin Crosby kantaa tota että yksin ja todennäköisesti pitää sen oikein kärkipaikoilla, niin sen, siinä kohtaa mun mielestä tämä vähän hankala sivuuttaa. Toki sitten taas, jos nyt uuden coachin myötä Buffalo saa jotain Rania päälle ja alkaa nousemaan sieltä vähän se, ja pääsee vaikka ihan hilkulle, niin sitten taas sieltä mä nostaisin nyt mustana hevosena Thomas Vanekin, joka on vähän niin kuin kaikki kaikessa mm. siinä, että se voisi olla sellainen musta hevonen. varmasti, että kyllä on ollut Buffalolle kyllä tosi tärkeä pellaa. Itelläkin kanssa nousi, jos tämän Hartroffin Hart voittajaksi, niin Sama mies kuin sulla, herra Sidney Krospi, Mutta myös yllättäen maalivahti nousi. Ja vielä suomalainen, vielä kaiken lisäksi. Eli Pekka Rinne Jaha. nousi mulla. Koska kyllä hänenkin se oma panoksensa Nashvillelle, niin on se, on se valtavan tärkeä palainen kyllä siinä joukkueessa Ja semmoinen kantava voima kyllä minun mielestä. Se on totta, se on, se on totta. Se on... Se on mielenkiintoinen ajatus, mutta siinä kohtaa mun mielestä tämän pitäisi sitten oikein niin viedä koko paska ja se pitäisi olla niin kuin ihan poikkeuksellisen päästetty maalien keskiarvosta, Niin kuin sille, että, että se näkyy, että se on nimenomaan maalivahti ja puolustus, tai nyt on, että mulla peräpään lukkona. Kyllä. Että tavallaan se näkyy, kun se, niin, se joukko ei osaa tehdä maaleja kunnolla, mutta tota niin kuitenkin sinne on mennyt sitten taas senkin verran sisään, että maaliero on miinuksen puolella, niin... Se on vähän siinä tässä, mutta tota, no niin, mielenkiintoinen ajatus. Katsotaan. Katsotaan miten käy. Alright, vuoden valmentaja, eli Jack Adams Award, niin ketkä on sun ehdokkaita? Mulla on yksi ehokas. Mieläkin tätä asiaa ajattelemaan, niin mietin, mietin, että onko se se menestyneen valmentaja siellä vai kuka on oikeasti niin sen suurimman, suurimman panoksensa antanut. Antanut joukkueelle ja onnistunut siinä, onnistunut siinä työssään, niin tällä hetkellä me sanoisin, että Bruce Row Anaheim Ducks, on tuon Ducksin pelihin kyllä valtavan panoksen siihen, mitä mietitään vielä viime, viimeksi, viime kauelta siinä puolivälissä, kun sitten Carlyle lähti siitä ja Bordrow tuli tilalle, niin se jo silloin nähtävä pienoinen nousukausi, joka on sitten saanut hienoa jatkoa tämän kauen, tämän kauen puolella, niin minä antaisin Bruseille tämän palki, Jos tämä meininkin jatkuu. Br Joo, Bruse, tai niin kuin käsittääkseni lempinimeisä on Gabby. Mm. Niin tätä, Bruce Gabby Budrow on siinä munkin listalla. Mut silti mä nostan myös tämän, kun Budrow mä ajattelin sitä, että Anaheimu kuitenkin ainakin mulle tietynlainen yllättäjä, mm. niin tavallaan sitä puolta haluan korostaa. Sitten mulla on tossa vielä kolmaskin nimi, mutta sen mä heitän tuolla vasti, sitten. Mä sanoin niin, että mä heitäisin tuolla loppupuolella perustelun, että miksi, miksi tämä kolmas nimi on siellä. sitten mä otin toisen yllättäen joukkueen. Niin otin Montreal ja Michel Terrien. Montrealilta ei mun mielestä pitänyt odottaa yhtään mitään. Joten, ja katsoista joukkueen kokoonpanolistaa, niin kyllä siinä on coachin merkitystä varmasti aika paljon. Mm. Ja tota on no niin... Se on, näitä yleensä palkitaan, tämmöisiä kavereita justiin, niin en yhtään epäilisi, jos sanoisi olisi. Mutta tämän kolmas nimi, niin se, se paljastuu tuolla tunnempana ja siinä on selvä syy miksi... No niin, jäämme, jäämme sitä odottamaan. En kyllä tuotakaan vaihtoehtoa kyllä mil, missään tapauksessa kyllä tyrmää. Portra on ollut tietenkin itselle näkyvämpi, näkyvämpi kaveri sillä lailla ja kyllä se niin Daxin peli niin on se aivan eriltään. Eriltä näyttänyt se hyökkäävämpi peli ilme. Se on, jotenkin, se on tosi mukavan, mukavan näköistä, miten Bruse on kyllä päässyt joukkueeseen vaikuttamaan. Kyllä, mutta sitten taas se, mikä, mikä Terjenillä tavallaan korostaa, niin se tuli kuitenkin vastaaksi kaudeksi näin lyhyellä valmistautumisella ja tuollaisen tavallaan. Etukäteen loseriksi toimiton porukka, niin se on vienyt divisioonan kärkeen tällä hetkellä ja muuta, niin se on aikamoinen sulkahat. Se, se, se on kyllä todellinen sulkahattu, että en, kyllä, en kyllä, kyllä vähättele hänenkään saavutuksia. Kyllä. Ne on jo tähän mennessä, on todellisia saavutuksia jo, että ei kyllä, siinä no. ei kyllä mitään, mitään epäilystäkään. Mutta sitten ex, tai muinaisen Montreal-vahdin mukaan nimetty palvelu, eli Joseph Vesinan. Mä lautaan, mä raiskasin tuon lausuman, lausulla, mutta kuitenkin, elikkä vesinä troffi paraalle maalivahdille, niin mm -hmm. ää, mun ykkösehdokkaat on tavallaan omissa listoissani yllättäjä maalivahdia, sikäli että, että mutta että näissä sanotaan, että näistä kahdesta kaverista, jos ne pystyy pitämään tämän tason yllä, niin on aika lähellä, elikkä no, niin, Gary Price ja Ottavan, ottavaan Craig Anderson sitten, mutta tota, Andersonkin taitaa nyt olla parasta aikaa loukkaantuna, en tiedä kuinka vakavasti, mutta siinä on niin kuitenkin tosiaan jossittelu ja, jossittelun paikkoja, niin sitten mulla on kans sinne, niin kuin on, on Pekka Rinnettä ja todellisena musta-ehänelman hevosina Tuukka Raskia myös heittää. Joo, mulla kans raskea Rinne oli just tämmöisiä mustia hevosia ja jos tosiaan Priceilla ja Andersonin niin kyllä selvästi olisi nyt tällä, just tällä hetkellä se Vesiin on mies kyllä että... Joo, mutta Priceista on tavallaan, niin... Toki toita mennä enemmän vähän tilastollisesti, mä en tiedä toi palkinta, mutta... Sitten taas, niin, niin Pricei on tällä hetkellä niin kaikki kaikisille sille Montrealille aika pitkälti. Niin. Tai siis se, että se on, se on siis... Se on Montreal on kuitenkin niin kuin paljolti, En mä tiedä, se varassa, mutta vaati nimenomaan sitä huippumaalivahtipeliä. Toki sama mun mielestä vaatii kyllä myös ottavaa, mutta... Et... Se, että noin kaksi kaveria siitä eniten tappelee, jos ne saa sen tasonsa pidettyä. Ja mä en tiedä, pystyy mm. kumpikin sen pitämään. Niin, se onkin mielenkiintoista nähdä, että jos, jos eivät pysty, niin se voi mennä vaikka suomalaisen maalivahtien taistoksi tämä, tämä palkinto sitten. Kyllä. Siinä ei kyllä sillä lailla muuta mitään sora tai ketään muita, muita ehokkaita tähän kyllä tullut No niin. Sitten on Rocket richard Trophy, johon mulla on yksi, yksi ainoa nimilistalla. mitä. sillä? Multa löytyy, no kaksi vaihtoehtoa mä oikeastaan löysin. Ja mä jopa mielelläni nostin tänne vähän sen yllättävämmän vaihtoehto, omasta mielestä. No, no aina, Morris Rocket Richard-palkintoa kantamassa Pittsburghin miehelle. Tai ei Crospille eikä Malkkinille, vaan miuskun, uskon, että Neil jamensikulle jatkaa tätä... Tätä samaa virettä, ja Pittsburgh jatkaa todella hyvää virettä, ja niilin löy löin tämän pokaalin kourra. Ei se mitenkään mahdotonta ole, mutta no, niin, sitten taas mä veikkaan, että toinen nimi on se, mikä mulla on, eli kun se Steven Stampkos mulla on ihan selkeä. Joo, kyllä. Se on sitä tilastoa tilasto en mä muita nimiä siihen. Ei ja, kyllähän. Varsinkaan. Varsinkin katsoa, miten paljon Tampa tekee maaleja. Niin, niin. Jos se, se me hanat ihan täysin kuiviin, niin... Niin, se, siitä, se, siitä se paljon oltiin ja Kyllähän Stampkos on sillä selvä, selvä number one suosikki siihen. Ainoa, joka on oikein kunnolla kans, tai toinen kans, joka voisi kunnolla pistää kampoihin, niin John Tavares, mutta on vähän liikaa Islandersin vanki, valitettavasti. Mutta tosi loistavaa jo. kautta pelaa tälläkin hetkellä, henkilökohtaisesti. Kyllä, kyllä. Tavaras pelaa toki hienoa kautta, mutta sitten taas sit se, että. Niin, Islanders sitten, että miten niin näin varsinkin näin lyhyessä ryppä, rypäyksessä, niin, niin miten sitten kun se ei niin voittava joukkue on, niin miten sitten on. Mutta tässä Tampkos sitten taas on Tampa pelannut miten tahansa, siis Tampkos on ollut tuon kärjessä. Mm joka helvetin kaudella ja en epäile, etteikö ole nytkään. Se, on, se oli helppo valinta, se on, se on myös varsin pienen kertoimen valinta. Aivan varmasti. Mie aina pikku, Joskus pitää, näitä aina pitää näitäkin heittää. Minä heitin pikku yllätysmomentia sinulta. Kato, ottaa. Kyllä. Sitten tota no, niin, James Norristrofi, paras puolustaja. Kyllä, tota no, niin, mä sanoisin tällä kertaa, että se on mun mielestä nyt jo muutaman avuun sivuutettu, niin, niin olisiko tämä sitten... Vaikka se ei tilastossa niin olisiko tämä Shea Weberin vuosista kuitenkin? Shea Weber sen, sen itsellensä pokkaisi. Mm. Joo, se tietenkin, kyllähän se merkitys Nashville joukkueelle on aivan valtava, valtavaa sillä kaverilla. Ja nyt on ihan jopa tehopistetenkin valossa alkanut pikkuhiljaa sitä, sitä puolta hoitamaan. Mutta tuotta, itse taas heitän kyllä Chris tän tähän, tähän pystin voittaja. Ehdokkaaksi numeroon. No, Mulla on seuraavana jono siinä. Mm. Tota, niin, se on jännä nähdä sitten että tavallaan Weber ehkä aiempina vuosina ollut semmonen kaveri, joka semmonen niin ehkä, tai mikä, niin sanotaan, tilastota tämmöistä ajatellaan, niin olisi ehkä se eniten enemmän ansainnut, jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta. Mutta tota, sitten ei ole kuitenkaan sitä voittanut. Niin, niin mun mielestä Weberin pitäisi sinne, sinne kategoriaan nostaa, että kun se saa, ja mun mielestä Letangin voi kyllä vielä odottaa hetki aikaa. Mutta tota, sitten, niin jos oikein kortti heitetään, niin sitten on myös mielestä aivan huippukautta pelaava Kevin Chattenkirk Santuisista. Kyllä, Chattenkirki. Chattenkirkki on myös erittäin hyvä vaihtoehto. Että jos vaan tuota tahtihan on pikkusen kuitenkin hiipunut, St. Louisilla on vähän aina ei peli, mutta Miksi miksei jopa Niklas Grunval Detroitista. Kyllä se on vaan, no pitää se petrata, että se on mun mielestä niin kuin... no se että viime vuonna palkittiin parhaana pakkina puolustajia, joka nyt ei välttämättä vahvuudet on helvetin kaukana puolustamis... puolustamisesta, niin, niin se on tota, sikäli mielenkiintoista, että Kruunvallikin miinuksella kuitenkin menee tällä hetkellä, niin pitäisi saada parannusta. Se on mun mielipiteeni vain. Ja mulla on lähinnä just semmoinen sentimental favore tässä, että niin kuin Weberin, Weberin kuulussa se tunnustus saada. Mm. Ja tota no, niin ei se välttämättä niin kuin tällä hetkellä ehkä on että se vampi olisi Letang, tavallaan niin kuin tämän kauden, mutta sitten taas Weberi odottanut pitkästä jo. Ja mun mielestä se, nyt, nyt se pitäisi sinne heittää. Nyt kun Littströmi on poissa ja sarailon tarpeeksi pystyä ei niin annetaan Weberille se mun puolesta. Tehdään, tehdään näin, katsotaan miten käy. Selvä. Sitten mennään tuonne noin, mitä ei ennakoissa osattu, eikä silloin haluttu pähkäillä sen enempää. Niin nyt sitten, kun kausi on lähtenyt käyntiin ja tässä vieläkin, niin totta kai paljon voi tapahtua, play playoffit on oma maailmansa, niin, niin heitetään. Tässä näyttää sitten kummankin konferenssin mestarit sen jälkeen sitten siihen nokkiin. Eli siis niin, veikataan Stanley cup -finaali pari Stanley Cup-voittaja ja viimeiseksi sitten vielä consmite palkinnon voittaja, eli playoffin arvokkaan pelaaja. Aloitetaan idästä. Kuka vie? Jussi, kerro meille nyt, kuka vie itäisen konferenssin mestaruudesta. Tätä minä pitkään itse tuota, pähkäilin tässä, ja oikeastaan kaksi nimeä Mulla oli ylitse muiden. Se oli Pittsburgh Penguinsi sekä Boston Bruinsi. Mutta mulla on kyllä tässä ehkä pikkusen jopa jotenkin omahan vaistooni luotiin. Ja minä jotenkin uskon, että Boston sen puolustamisen vahvan alivoiman kauppa mennee Stanley Cupin finaali tänä vuonna. Joka osa-alueella tasasta suorittamista Bostonin joukkueilla. Niin, paitsi se maaliteko tällä hetkellä niin. ainakin tökkiä, mutta kuitenkin niin ei se mitään... Mä sitten taas sanon, että ton toisen, mistä heititkin, eli Pittsburgh Penguins oli mullakin, se oli mun mielestä aika, mulle aika päiväselvä toi, toi itä, että kyllä mä... Enkä mieti, että Venäkämään tässä nyt jotenkin kotiinpäin ja vaikka niin kuin jonkin asteinen penguins-mies ole, mutta kuitenkin, en, en, en sitä, että kuitenkin näistäkin, nyt kun on ihan kärkivään porukuitakin, tuossa on juuri viime aikoina kattelu, niin kyllä se penguins näytti tällä hetkellä mun mielestä siltä, että siinä, on, siinä tuntuis olla palikat parhaiten kohilla no. Ja siellä on kuitenkin niin kuin, on, on niin kuin, on halua selkeästi sinne. Ja sitten mikä myös on on se, että siellä on GM, joka sitä suskalta tehdään niitä, että tehdään niin kuin, just hankkii niitä renttaaleita ja tämmöisiä, niin kuin, että semmoinen viimeinen niin kuin, just näitä Bilgerinejä ja tämmöisiä hankkinut mm. että semmoinen viimeinen ripaus siihen joukkueeseen. nyt oli mielenkiintoinen ehdotusti jos ottava, ottava putoamaan tuosta noin playoff-kelkasta nyt vakaviin loukkaantumisten myötä, niin, niin mä tykkäsin tosi paljon tästä ajatuksesta, että, että sitten että itse asiassa kumpikin joukkue, näistä mainittiin Poston sekä Pitchberg, mutta on, olisi se paras vaihtoehto, että Nani Alfredson lähti hakemaan vielä pyttyä mm -hmm. uransa kruunuksi, niin mä tykkään siitä ajatusta tosi paljon. Että jotain tämmöistä mä usko, että tapahtuukin. Mm -hmm. Siitä on tehty igin, Iginlaan, mä haluaisin kanssa nähdä kovasti, kovasti kanssa, mitä saisi aikaa. Pitchbergissa. Mm -hmm. niin, niin, mä veikkaan, että siellä on, on uskallus, siellä on pokkaa tehdä, se, tehdä semmoinen liike, jolla sitä vielä vahvistetaan ratkaisevasti. Mm -hmm. Siinä ihan, ihan niin siirtorain kynnyksellä ja sen takia muista Penguins kantaa lopulta, silloin, silloin ne, ne, ne pohtii sen tarpeen, ne täyttää sen ja silloin se joukkue on vielä valmiimpi. Ja silloin kuitenkin, niin, kuten todettiin tuossa aikaisemmin, niin, niin puolustuksessa niin, siinä pitää löytää enää vain kolmosparin pakkia, se on ihan valmis paketti. Mm -hmm. Ja sitten tota, no, niin maalivahti kaksikkoon, niin sulla on parhaimmillaan heittää, heittää niin Flöri taivokuuni. Niin, niin, niin, ei se kauhean huono tilanne Ei, ei, ei se missään, missään tapauksessa huono tilanne ole. Ja vielä sillä lailla, että vielä, en oikein tiedä, on Fleuri, Voko, Voko ollut kyllä toistava hankinta, hankinta kyllä Pittsburghille, että välissä on tuntunut vähän itsellä, että Fleuri on välissä vähän kontannutkin, niin Voko on, niin on kyllä hienosti paikannut sitten näitä konttausjaksoja sitten. Kyllä. Hmm. Tämä on siinä, siinä paketti totta... kyllä sillä lailla, oletaan vaan oikeassa, että se on kyllä tosi hyvin kasassa, mutta niin se on minun mielestä kyllä Boston Bruinssilaki, ja jos vain sieltäkin vain sitä uskallusta, sieltä nyt kuitenkin löytyisi, löytyisi vahvistukselle CapHitistä tilaa, ja mielenkiintoista nähdä. Onko siellä sitten joo, joo, No, Bostonin kannata toivoisin, että olisi. Mm, kyllä. Et kyllä ihan niinku... Et en, en epäili sitä, vaikka nämä pelaisivat konferenssifinaalissa. Et ei se mun mielestä mikään mahdoton ajatus olisi. Se olisi selvä että ei ole nähdä. Se niin, olisi. Aivan, aivan kyllä realistinen. Kyllä. No okei, mutta sitten Lännessä. Sano sinä jälleen kerran ensimmäisenä, että Rumut pärisee. Kuka on Lännen mestari? Kyllä tällä hetkellä, niin eihän siinä tietenkin... Vähän on ole kliseistäkin sanoa, mutta kyllähän Chicago Blackhawksin meno on tällä hetkellä kyllä niin vakuuttavaa, että jos se vain jatkuu tuosta ja vaikka siihen, siihen se tappio, vaikka kaksikin tulisi siihen välihin, niin Chicagon peli vain on nytten, siellä on paketti kasassa. Crawfordi pelaa helkati hyvin maalilla, Ray Emery on pelannut tosi hyvin maalilla, kun Crawfordin on ollut loukkaantunut. Puolustus on siellä kunnossa, hyökkäys päässä Patrick Kane, kyllä takoo hurjia lukemia myöskin, myöskin tulla Chicagon Chicago hyökkäyksessä ja sieltä sitä leveyttä kuitenkin löytyy sen Kanein takkaakin, että siellä on monia miehiä, jotka pystyy siihen ratkaisijan roolia ottamaan ja... Nämä myös nuoret miehet, jotka on noussut, Andrew Shaw tai Brandon Saad ja näitä uusia kavereita tuonne kokoonpannoon, jotka on pelannut hyvin. Niin kyllä se vaan tällä hetkellä vakuuttava paketti on, vaikka muistaakseni itse kyllä sen alkukauden spekulaatiossa tämä maalivahti kaksikon esimerkiksi lyttäisin alinpaa helvetiin, mutta näin sitä taas marakatti huutelee huutelleen, niin siihen Huuton yleensä vastattaa. Muistutan, muistutan edelleen, että mulla on Buffalo Sabres voittamassa täsen konferenssin tota, <laughs> runkosarjissa. Niin <laughs> ei, ei, ei sulla vielä niin Ei, ei, ei Veikko sitten sillä alalla mietti. Mutta Chicago ja toinen kans hyvä vaihtoehto Vancouver Canucks minun mielestä. Mä mietin tuossa noin, että älä nyt vaan sano sitä, mikä mulla on. Tota, samalla nyt sitten perustelen, että minkä takia siellä se kolmas nimi valmentajalistalla on nimittäin Mä lähden ihan intuitio pohjalta heittämään, että se on Nashville Predators ja tämän myötä Barry Trotz olisi hyvin vahva ehdokas Jack Adams-palkinnon saajaksi sekä ihan niin kuin noin elämäntyöpalkintonakin voi ajatella ton seuran kohdalla. Tota, ää, mä jotenkin haluaisin ajatella, että Nashville on kuitenkin nimenomaan se puolustuspaketti kasassa. Nyt niin kuin tarvitsisi vähän maalintekovoimaa panosta sinne, niin että, että tavallaan niin... Haluaisin uskoa, että nyt siellä olisi vähän semmonen all-in ajatus että ei, mitä helvettiä, että nyt, niin nyt meillä on hyvä runko, me tarvitaan vähän niin kuin pari, pari palasta, saadaan vähän verkko vinkumaan, ja nyt kuitenkin niin, niin, suuterista on toivottu ihan hyvin, se on neljäntenä konferenssissa, ei sinällä mitään hätää, niin, niin, miksei, miksei, nyt sitten vähän niin kuin kovat piippu ja lähdetään näyttää laskea, ja sikakosta mä ajattelin sille, että se on mennyt, tämä kausi on mennyt liian hyvin. Mm. Et, tietty sitten olen. Se on aika vahva ehdokas mitä tahansa tekemään sitten, jos tuota sanotaan, että se alkaa näyttää siltä, että siellä niin kuin tulee semmoista, kuitenkin niin näissä on aina tarinoissa semmoista, että sun pitää vähän niin kuin vastoinkäymisiä voittaa niiden kanssa. Että tavallaan tulee toita, pitää olla jos pahimmillaan pitkäpätkällä on Malkini, niin mä katson, että se olisi hmm. semmoinen, mikä yhdistää sitä jengiä. Ja sitten tota Nashvilleenä, niin, niin, niin ilman suuteriakin. Niin se puolustus on kuitenkin se vahvuus ja se se, se duunari, pelitapa ja muuta, niin siihen sopiva, sopiva pari kaveria, kun saisi vähintään yksi niin hyökkäyspää ase siihen vielä. Joo. Niin, niin se, olisi, se olisi perkeleen kova vastus playoffissa kelle tahansa. Aivan kelle tahansa. Joten, joten heitetään, että siellä niin vähän, vähän, vähän nyt haistellaan sitä yllätystä, niin mä heitän näskylle. Joo. Minä kyllä toivon, että tuo sinun yllätysmomentti, niin tuo tulee totteutua. Minä oikeasti minä toivon sen kyllä aivan täysin. Se olisi kyllä hieno, hieno trotsikin kannalta, että... Ja kuitenkin Nashvillehän organisaationa niin onhan siinäkin tätä niin takapakkia, että yhdessä vaiheessa vaikutti jo siltä, että se runko niin kuin pikkuhiljaa alkaa olemaan kasassa, kun Scott Hartnelliakin ja tämmöisiä kavereita siellä pelasi, mutta sittenhän tuli näitä... Omista ja sotkuja siinä ja vähän ja joutuu vähän aloittamaan alusta siinä, että aikaisemminkin olisi jo sen, sen niin hedelmät voinut poimia, mutta kyllä minun kanssa toivon, että se aika olisi nyt, että nyt saisi alkaa poimia. Enäkö, en tavallaan ajatella, että kyllä se niin riskiotto, riskiottokyky ja halukkuut on, mutta eri tavalla, mm -hmm. sillä, kun ajatellaan, että ne kuitenkin että helvetin, on riski, että, että, että, että, että ne ei myynyt suuteria kyllä. tai peeperiä jompaa kumpaa. Varmaan, silloinkin ajateltiin varmaan jot että se v todennäköinen, mikä, mikä ne pitää. Mm. Mutta tota, en tiedä. Jännityksellä odot, odotan, miten käy. Tota, mä luulen, että Chicago-faani, niin se, se lento on liian hyvä. Tätä, näyttää liian hyvältä mun mielestä. Okei, okay, okay. ei siinä mitään. Selvä, mutta sulla siis Boston, Chicago, mulla on Penguins, Nashville on mun niin joten kumpi voittaa sun finaalisarjasi? Boston Bruins. Mä oon, my Mä oon myös sitä mieltä, että Pytty palaa itään, rinteen peksi ei saa nimeään Pytyn kylkeen, sillä Pittsburgh Penguins ottaa neljännen kerran kannun koti. No niin, ithän on menossa ja jen hilään. Kanadaan ei, ei tosiaankaan vieläkään Pyttyä. Ei, hmm. no tehkö te, te, te hommansa paremmin? Niin on ehkä, katellaan sitten, mutta näin vain omissa paperissa tällä kaksikolla, niin en mie sinä muuta näe kuin Boston Bruinssi. Joo, kyllä mä, mä ymmärrän, ymmärrän. myös. Sulla on niinku se ehkä se ajatus, mikä mulle, että, että se, että pysähtyy siellä jo aikaisemmin, mm. mutta sitten taas viimeistään se kyllä Postonin niin kaltaiseen porukkaan varmaan sitten finaalissa, finaaleissa. Et, kyllä se, semmonen luotto mullakin on ihan, kun totta alkoi pähkäile, kyse itään. kyllä se Kyllä, menee tänä vuonna. semmonen on kyllä kutiina Mutta kuka nostaa konsmaittia? Konsmaittia, niin siihen oikeastaan tähän... Bostonin joukkuesta, äh, joukkuesta se kaveri tulee olemaan, ja se on kyllä minun mielestä siihen oli kaksi, kaksi vaihtoehtoa, että se on joko koko joukkueen liideri, herrakapteeni, Tsenokhara, tai sitten maalivahti, ja sitä me toivon, ja sitä me uskoin, että Tuukka Rask nostaisi Smite trophy. Selvä. Mä lähdin sitten taas siihen, että kaveri, joka olisi, jota sä Rocket että Rocket Richardin voittajaksi nappaisitte että playoffeissa iski sitten sen verran vakuuttavat maalilukemat ja nimenomaan se tärkeitä maaleja. Niin, niin, toki niitä varmasti tekee nämä supermiehetkin, mutta sitten taas ajatellaan, että se on se on kuitenkin niin heihin kiinnitetään varmaan extra huomiota playoffeissa, niin taas Neil voi jäädä vähän niin kuin hyötyä tästä. Niin mm. Mä aloitan, James Neil lyö sen verran, mutta tärkeätä maalia, että Consmaitin Tulee hänelle. Mm. Mutta tota, näillä puheilla, kun mennään, niin varmaan yksikään näistä joukkueista ei kusekkaan finaaliin. <tosan> <kohti. tosan> Todennäköisesti, että siinä, siinä raskilla varmaan loppukaudesta tulee joku uskomaton 20 ottelun tappioputki, että alkaa menemään joka paikasta. <tosan> Pittsburghilla loukkaantuneen että Tämä nyt varmaan on sitten se arki, mikä sitten Joo, iskee jo. meille kasvoille. Totta kai se on, se on New York Rangers ja San Jose Sarkso varmaan se finalisarja oikeasti. joo. <laughs> Aivan todennäköistä kyllä. Päätetään tämä lähes tuplamittoihin paisunut jakso niin tähän ja palataan ensi kerralla asiaan uusin kujen. Kyllä, ei muuta kuin kiitos ja anteeksi. Sitten.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 I got my two standard coverings, probably my ear. Gary Curry, McSorley, to Gretzky, He did it! He did it! The greatest goal scorer in